Velkommen sammen til apropos GameTest episode 65 Vi er ikke helt blevet pensioneret nu, fordi vi vil rigtig gerne fortsætte på arbejdsmarkedet Og selvfølgelig blive ved med at levere nyheder omkring videospil til jer derude Og det gør jeg heldigvis ikke alene, fordi jeg har også min egen øh, Min næsten pensionerede ven med kibisød nogle <laughs> nogenlunde nogen i orden på, min på den anden side af Skype. Ja, det er mig Hoffoff, goddag ja, og velkommen det. til podcasten <laughs> hvad siger du? Jeg sagde bare goddag og velkommen til podcasten. Ah, yes. Yes, yes, goddag alle i youngsters derude eller hvad? Hvad i hvad i nu kalder jer selv? Og jeg kan ikke følge med. <laughs> altså, jeg er træt. Nå, <laughs> men, uh, før vi begynder at gå i gang med vores flittige arbejde, så vil jeg gerne lige, jeg vil gerne lige høre lidt der, fra dig hvad du brugte de søvnløse natter på. Uh. -huh. Det har jo selvfølgelig været øh, videospil involveret, kan jeg afsløre. Mm. Jeg har jo blandt andet spillet øh, det her Army Crock, som jeg sidder og også Jeg tror også, jeg har nævnt det tidligere, men det var måske, yeah. øh, det var måske lidt med i forbindelse med, at det egentlig faktisk ikke virkede endnu. Nej. Det, det var, var et der spil, noget. Der... Ja, lige præcis. Og det er et spil, der skulle være udgivet tilbage i måske i juli eller sådan noget. Og så hver eneste gang. Det ramte sin udgivsstatus Så gik der, altså kom det ikke op Og så lige nogle dage efter så sagde de så Hey Vi skal udskudt spil Og nu kom det faktisk Ja 1. oktober Det var stadig mm. lidt i stykker Så jeg ventede med at spille det Men uh, nu virker det sådan Nogenlunde Ja Så har jeg kun givet mig lidt kast med det Det er sådan forholdsvis traditionelt uh, På en click adventure spil Mhm mm Lavet i Modulær Lavet af manden bag Earthworm Jim Hvis jeg ikke er meget fejl Ja Det er rigtigt mm. Det er ham designeren Der har stået bag det her også Yeah så øh, det, det, virker, det virker okay indtil nu Jeg har ikke kommet så vidt langt i det Nej, okay Så det er, også, øh, det er også lidt kryptisk nogle steder Som sådan <laughs> et eventuelt spil plejer at være Ja, yeah, det gør de Så sidder man nogle gange lidt fast yeah. Så må jeg bare græde lidt Det er jo det Der er ikke andet der gør Ellers må du bare get good Ja, det mm. ville bare græde i stedet for Okay No guides allowed du skal bare finde ud af det er for dig selv. That's the old way. <laughs> ja. Åh. Det var dengang, man havde helt lang tid til, til at sidde og spille. Jo. Dengang man var en lille bitte knøs. Dengang man mm. bare havde få som man skulle tage sig til. Og det var det eneste, og der var, man skulle gøre <laughs> det gør. Og det lavede man ikke Altså Der var jo <laughs> masser af tid til at sidde og spille. Og så spil. havde man fokus på det her ene spil. Altså Nu har vi jo hundredvis... Øh, på vores øh, Steam-katalog, vi ikke engang har kigget på. Ja. ja, det er jo næsten en byrde, at have så mange det spil jo. nu. Det er jo det. <laughs> <hårdt>. <laughs> så dengang så havde man fået sådan et spil, der var sådan lidt af om kvalitet, man bare kunne dækere flere uger til. Altså, mm. Det var tider. Det var tider. Ja. <laughs> vi er simpelthen så forkælet nu om dagen. Ja, det er det værste. Det er det mm. værste det hele. Hvem blevet af, hvad du Ej, ja. Jamen, jeg har spillet? Jamen, jeg har jo fået spillet... Samurai Warriors 2, en masse, både og, fordi jeg synes selv, jeg har spillet rimelig meget, og det siger min in-game timer også på omkring de 20 timer, men, øhm, men åbenbart så er jeg kun øh, sådan en tiende del færdig med spillet eller sådan noget, fordi der, yes. der er bare en masse at gå i gang med, og det glæder jeg mig også til, og jeg fik heldigvis også unlocket en af mine favoritkarakterer, hvis I ser min anmeldelse, så læg mærke til... Øh, Fuma en demonisk øh, ninja der løber rundt og smadrer folk med hans øh, dæmonarme. Han er han er bare øh, han er bare pakket ind i en spilkarakter og det er han skudt. Og, okay. Også, er han, er det fordi han er munder eller? Nej men han er overhovedet ikke munder, men det er bare Nå. sådan en fryd af det er bare en fryd af spille, som ham mm. og øh, bare desekrere alle mulige der står i vejen. Så det har, jeg, det har jeg spillet rigtig meget af Og så har jeg også fået anmeldt det Og Nu vil jeg selvfølgelig gerne have at folk tjekker min anmeldelse ud Men jeg kan i hvert fald <laughs> sige så meget At øh, Det er Det er selvfølgelig en forbedring nu hvor det er Samma Warriors 4 2 øh, Fordi der er den åndelige titel Og de mener selv Det er, det er ikke et spin-off, Det er ikke en expansion det er mere dem der prøver at lave sådan Den perfekte udgave Af Samurai Warriors 4 Og de har så sandelig også forbedret nogle ting Som virkelig var nogle pinlige fejl I den originale udgivelse Men de har også lavet lidt om historier. Og mm. det ved jeg ikke om det er altid Lige hvad for det bedre Men det, du har snakket om det før Det er lidt en underlig titel at de kalder den en to Når det er Definitive Edition agtig eller hvordan? Ja. For det er jo ikke en fortsættelse vel Nej der er en ny kampagne og okay. en ny karakter i den kampagne øh, Hvorefter der er så andre man kan hygge sig med øh, Som er tilbagevendende Men udover det så, så er det jo egentlig bare en, en, en redo Hvor de prøver <laughs> at fikse deres fejl Jeg ved ikke rigtig altså, Nu er vi jo så vant til de her remasters og definitive editions Men for fanden altså, det var sidste år vi fik Samurai Warriors 4. Det ah. the the original. <laughs> ja. Så. Jeg ved virkelig ikke, skulle det stadig ved... kalde den. Ja, vi kunne lige kaldt den definitive edition. Er det ikke, er det ikke sådan lidt øh, det der? Jo. Altså det er også den her Samurai Warriors 4 2 udgave. Den udkommer også på øh, Steam på PC fronten, og det gjorde den originale udgave ikke. Så okay. det er jo også meget fint til til PC-spillerne der, men hvad nu, hvis det er typen, der sidder og sidder og ser på spillet? Det ser rigtig spændende ud. Han bor kun Steam til at spille på. Altså, han har ikke spillekonsoller. Men så tænker han, jeg skal lige have etteren først. Jeg skal have hele historien med. Eller etteren først. Jeg skal lige have først. Well, too bad, sonny Jim. Det kan du Men det kan jeg godt bare sig så, egentlig. Altså, fordi jeg får historien i... Story, okay? For, For dem, man. som ikke har spillet øh, 4'eren Så vil 4.2 Nok øh, <laughs> virke mere tiltalende Men øh, Ja, det er nok også Altså, jeg, jeg, jeg ville have skaffet mig 4'eren Og jeg havde egentlig også set frem til at anmelde i gametest Men jeg nåede nået bare aldrig at modtage 4'eren mm. Før øh, 4.2 Ligesom kom i mine hænder Så øh, jeg, jeg skal også lige øh, jeg kigger lidt nærmere på dem, og jeg tror der også der er jo nogle ændringer i 4.2, 2, som ikke er i den originale Fire, og der er nogle modes, der er blevet taget ud og replaced. Stille jeg også gerne undersøge i Firen, men udover det så, så tror jeg, at, at man går nok ikke gale byen, hvis man hvis man undersøger 4.2 2 øh, lidt mere, hvis man ikke lige har fået spillet den originale udgave. Okay. Ja, ja jeg har også spillet uh, Volker the Viking mm -hmm. eller Volker the Viking. Åh, oh, the Viking. Volgar. Good ja. old chap. Det er meget hyggeligt spil. <laughs> Svært, men mm -hmm. hyggeligt. Men det er jo det dem her, der er sådan lidt uh, hvad skal man kalde det? Hårde, men ret på på eller anden måde. Altså, det er sådan systematisk lavet hvordan du fungerer, hvordan din mm -hmm. hop fungerer, bevægelser og hvordan fjenderne fungerer også delvist. Ja. Yep. Og så kan man bare nemt dø, for man kunne holde de et slag, med mindre man har arme på. Øh, og så, ja, så er det en sejens skyld, som ligesom de Det er det så Sådan det er bare. <laughs> det er en egen skyld. Man kunne bare være med noget mere forsigtig. Ja. Så jeg havde lige en, mere eller mindre intim session med Fyn, der sad og så på mig og spillet det. Ja. Hot. Langsomt de brede til vanvitt. Jamen det var, det var hot. Hvis han, hvis, i hvert fald ifølge hans ord, mm. så var det en hot affære. ja. Det kan jeg lige forestille mig <laughs> Ja uh, Det er jo ren øh, Det er jo ren øh, forkælelse som, øh, som fynden bare kan læne sig tilbage Og se på dig øh, udfordrer skæbnen I et videospil Ja Han er, er, han er en heldig mand Ja Det er uh, private streams Det er det Jeg holder <laughs> en, uh, din, din, din, uh, din cam uh, Came hår ja. uh, Kom ind på min website Betal nogle penge og spiller I walk over the viking all night ja, ja. <laughs> just for you <laughs> der er fem minutter skal jeg lige smide noget ekstra penge i automaten mm -hmm. for det fortsætter make it rain ja men jeg kun kommet til verden to bane to eller hvad man kalder det skal mene, du så stadig restart hvis du dør ja man restarter i hvordan kan man forklare det der er faktisk en hopwool i det ja eller en hopområde eller er en tror jeg Okay. Og der er Der er i minimum to verdener Og den første verden, den deler på to baner Og der, når du dør der, så starter du forfra i banen Så det vil sige, hvis du klarer gennem første del af første verden Så starter du bare i, Så starter du også bare i den igen ja, okay. Og det gælder så. også for, eksempel, hvis du dør i bossen Så starter du også forfra i banen Så oh. Boy. er det bare op mm -hmm. øh, Jeg så. ved faktisk ikke, hvor mange Om det, om det er sådan en standardformel, der er to baner per verden Men jeg er i hvert fald nødt til anden Bane i anden verden Mhm så, så kan vi simpelthen ligesom lige komme videre. Okay. Ikke indtil videre. Jeg har ikke givet op. Nej, selvfølgelig ikke. Har aldrig givet op. Det vil fyldne aldrig lige til at lade. Nej. Nej. Ikke så længe, han dropper et like døv fortsat, så. <laughs> så bliver jeg But ikke stoppet. You better not stop. You keep <laughs> on playing. <laughs> yeah. Until I tell you to Dirty okay. ho. <laughs> han gå mange undsignende ting til mig. Ja. tror jeg gerne. Hæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæ han er en ond, men smilende mand, ham find <laughs> Ja. Og ja, og angående delightful news, så kan jeg også sige, at, øh, at jeg faktisk skal anmelde Transformers Devastation, som jeg snakkede om sidste gang. Øh, fordi det har vi fået til anmeldelse, så tænkte jeg, oh, det er jeg allerede i gang med. Den kan jeg da godt tage. Ja. Og øh, den, den fik jeg så. Og ja, så det... Det skal jeg få spillet færdig, så ellers bare øh, roll out og se om der er mere til mere til øh, mere til den titel end hvad øjet lige mener. <laughs> Faktisk lød det på ja, ja. dansk. Ja. <laughs> ja, Om der er mere til den titel end Øjt lige kan anskue. I don't, ja. I don't, I don't even. <laughs> det er til frem til derfor. min anmeldelse, hvor jeg kommer med endnu dårligere prænt. Ja. Det er sådan nogle overtænkte på den Ja Når man lige har spekuleret for ja. meget over Så det bare bliver sådan helt ja. Inside viden eller, eller andet Ja de bliver endnu værre oh, oh. Jeg overvejer faktisk også lidt at anmelde det her uh, Read only memories Som jeg snakkede om sidst jeg har spillet mm -hmm. Fordi jeg har spillet det videre siden da uh, ja. Jeg har spillet det forholdsvis langt Så hvis ikke der er andre der anmelder det, Så tænker jeg at det til krisik at der måske også gør det Ja. Yeah. Bare for det gjort. Men det kan godt være, at det er de spil, som uh, Johannes også tager i hans uh, indie-inspektion. Jeg vil lige skrive okay. til Den der <laughs> tager nogle de indie-spil, ja, som det er det. mange andre ikke gider spille. Det er de nu der vi. hipsters. De tager alle vores indie-spil. Okay. Du ja. kan bare ikke gøre noget ved det. Der er ikke noget at gøre ved det. Nej. Fem er jo det, er det. Har du spillet noget mere, som uh, kan få humør op? Øh... Uh... Ja, altså nu hvor du siger humøret op Så kan det godt sige Force 6 ja. spiller bliver rigtig glad for at spille Det bliver mm. bare sådan helt glad ah, jeg, tror, jeg, er, det, jeg tror det er mit uh, Transformers Devastation ja. så Jeg sidder bare og bliver helt glad Når jeg sidder og spiller det. Mm. Godt Det vil ikke om er så meget Cruising. at sige om det Ja, eller Co-Race Køres, Co-Race, det, det er jo uh, Horizon eller sådan ja, ja, okay. Dødbringende race Dødbringende race Men med et smil på læben Ja, De det er så fedt og der er ikke ja. nogen mikrotransaktioner Nej, det er bare køre Spin them mm. wheels Ja, <laughs> præcis Nej, det er sgu godt Det, øh, det lyder bare guber Og så ved jeg ikke, hvor meget vi mere kan sige om det spil <laughs> Ej, men vi kan jo faktisk afsløre At der kommer en øh, hurtigsnas som. Det kan vi den. godt, ja øh, og Den kommer sandsynligvis ud, efter vi lavede den her Fordi jeg mener, hurtigsnas plejer at være om lørdagen, vi lægger det op Ja Så vi har lavet en os to faktisk mm -hmm. Som er klar Ja. på YouTube, så den kommer sandsynligvis op på lørdag. Det vil jeg gætte på. Ja, klart øh, Uden egentlig helt 100% at vide det, for det kan godt være, at der kommer en anden op før den. Det Nose. kunne være. Det er jeg ved det. noget af det mystiske helvede. Der skal også være spænding. Det er det. Og, og noget uvist. Hvem, hvem ved, hvad der kommer op på game lige lige rundt om hjørnet <laughs> det, det, det, det ved, det vores chef og kun. Vi ved det ikke. Nej, Ingen idé Det er rigtigt. Men det er, også, det er lige så spændende for os, som det er for jer, kære lytter og eventuelt seere. Det er jo bare fint. Ja. ja, men så vil jeg jo egentlig bare give dig æren om at starte os ud med nogle annonceringer, hvis du er klar på det. Jamen, det er det. jeg da. Forstået. Vi kan starte med en lille hurtig en. er faktisk kun hurtig. Du kan da godt opse de andre, ikke? Dem her, der laver de her dejlige, dejlige rollespil. Det gør jeg de har også et spil på vej, der måske er mindet lidt til noget e-sport. Åh. Oh. Siger det noget? Mm. Det er måske Nej, også jeg, lidt... jeg er interesseret. Det er også lidt MO-inspireret. Ja. Åh, yeah. åh. Oh, oh. Ej, de har et uh, spil på vej, der hedder Armored Warfare. Det er blevet hyret til at lave. Det mm -hmm. er lidt et take på World of Tanks-agtige affære. Hvor det er sådan en kampbogen, der kæmper mod hinanden... I modsætning til World of Tanks, så er det bare lidt mere nymoderne til kampvorene, der mod hinanden. Ja. Og så er det Ny så også lidt... Ja, nymoderne. Nymodens. Og så mm -hmm. er det også, øhm... ja, hvad kan man kalde det? Det er også lidt mere arkadeagtigt. Altså ikke at World of Tanks er super realistisk, Nej. men det er lidt mere arkadeagtigt på det. Mm -hmm. Men den her lange intro leder til en ganske kort annoncering. Det er egentlig bare, at nu er det blevet gået i åben beta, så man kan melde sig til og selv sidde prøve spillet. Okay. Og det hedder Sted. Armored Warfare. Ja. Så. Jeg skulle sgu lyst til det. Mm. Og jeg har faktisk lidt flere annonceringer om de her åbne beta åbne og åbne alfærer yeah. øh, Nummer to, det er at Doom, det er næste spil i Doom serien, som mm -hmm. bare hedder Doom. <laughs> Dejligt. Øh, det har fået åbnet op, så man kan melde sig til den lukkede alfa af det. Ja. og dem der har første prioritet til at komme ind til dem det er dem der har købt Wolfenstein The New Order mm -hmm. enten fordi de har forudbestilt det eller hvis de købte inden den 26. maj 2014 ja. Um, så ja, man kan gå ind på deres hjemmeside og så kan man registrere sig derinde så man kan komme til at prøve den her alfa men det er lidt undeligt fordi som jeg snakker om inden vi gik med op til her så står der man skal tage sin registration code derinde på hjemmesiden, men hvis man har købt det digitalt, så er jeg ikke sikker på, at man har fået sådan en. Hmm. Jeg kan også godt huske, at der var store problemer med PS4. Den digitale PS4-udgave af Wolfenstein The New Order. Men ja, det er jo en helt anden kande af ord med det der med, hvis man nu købte den digitale udgave. Hvad skal der så ske med ens beta-kode? Ja, det, jeg det kan jo godt være, at man bare får en, <coughs> en invite via... PSN eller Xbox Live, så måske. Fordi ja, de har registreret, at man har det der, så det burde det være nemt at gøre det på den måde. Ja, det burde det, men... Ja, <laughs> man det det vil det, helst. Helst. det er rigtigt. Men den er, du kan åbne op, så folk de kan få lov til at prøve den her lukket alfa. Jeg går ud for, at det er til multiplayer-delen. Ja. Øh, ja, der står der ikke også. Det er, der står også den designer til at stress-test the games multiplayer-servers. Så det, det er jo multiplayer -delen. Skal jeg slutte i banken yes. sidste annoncering af stedet, jeg har omkring BCR? Ja, det kan du snill. Go. Æh, det er nemlig Blizzards øh, kommende Overwatch, den her third-person MOBA-agtige spil. Mm -hmm. Men nu heldig, at du løber rundt og skyder på hinanden i en arena. Det, øh, det er uhørt, det har vi det aldrig set for. Nej, der er faktisk ikke vildt mange af sådanne spil. Mm. Udover, hvordan det, det hedder det der... Team Fortress 2. Ja, okay, også det. Ja, okay, det minder måske skal lidt om det, ja. Men det minder også lidt om det der, ikke Forrest, hvad er det, det andet hedder, det hedder Smite? Smite. Ja. det hedder. Det er jo mit desperate håb, at det her, det kommer til at erstatte Super Monday Night Combat for mig, fordi Super ah. Night Monday Night Combat det er jo død og borte væk, oh. desværre. Mm. Og jeg er så rigtig glad for det. Så håber jeg, at jeg kan det lidt. Mm. Og det får jeg jo snart ud af, fordi at spillet det går i public beta også. Ja. Yeah. Og det gør det den 27. oktober, så det vil sige, så det sidste her på måneden, mm -hmm. Øh, desværre er det kun datum for Amaticas oh. Så de siger at Asien og Europa de vil komme lidt senere endda Okay Så får man ikke for meget Nej okay, så okay, er igen, meget. Forstået forstår. Jamen så tænker jeg at jeg kan tage min ene annoncering <laughs> Der handler om øh, Om de tre øh, Om tre øh, Tidligere øh, Jager developers som Tidligere arbejdede på er Island to før der gik lidt bøven med det. De, øh, de har forladt øh, deres, øh, deres studiejæger der, så de kan starte deres egen studie, der hedder In Between Games. Og øh, deres første spil det hedder faktisk øh, The Mammoth, A Cave Painting. Som er inspireret af de her præhistoriske øh, øh, malerier inde i de her grotter. Og øh, det er så der, hvor de har lavet deres spil. Og så... Øh, for, det, det bedste ved det hele, det er, at hvis du sidder og lytter til den her podcast lige nu, så tænker du nok, jamen Christian Holm, din flotte, ansigtsløse fyr på den her podcast, hvornår kan jeg spille det her spil? Og det kan du faktisk lige nu, fordi det er gratis lige nu på iOS og Android, og hvis du ikke ejer nogen af de maskiner af en eller anden årsag, så kan du også jeg spille Windows det. På Windows-phone. <laughs> det er det. Så, så kan du faktisk også spille... The Mammoth A Cave Painting igennem din browser. Så. Det øh, er. Det, øh, det er simpelthen deres første. Deres øh, første projekt her, men de arbejder på øh, flere forskellige øh, prototyper de her in between games, når det kommer til deres store, første store release, som de håber på at have ude omkring øh, efteråret 2016. Øh, og Ja, der er ikke lige øh, andre detaljer lige nu, men de har i hvert fald ikke tænkt sig at lave noget pixel art eller nogle puzzle platformers. For at være helt ærlig, så er det ikke det, de har interesse for. Så i hvert fald så blev Inbetween Games spurgt jo om, hvordan det lige kan passe med, at deres Mammut-spil blev udgivet bare et par dage efter, at Ubisoft annoncerede deres eget præhistoriske spil med Mammutter, Far Cry Primal, nemlig og så siger Fedro øh, fra øh, Inbetween Games, at nah, haha, det, er bare, det er bare et øh, tilfældigt, øh, helt, helt tilfældigt øh, øh, tidspunkt og timing der, det, det skal jeg ikke tænke over. De var, de var faktisk meget overrasket, da de så øh, announcement traileren, fordi at øh, hos Inbetween Games, så har de den her løbende joke med, at de er nogle trendsetter. Men selvfølgelig så ved de godt, at det ikke passer. Og øh, for Ubisoft, øh, hvis de skulle... Udgive deres øh, Mammut i 2016 16, Så må de have arbejdet på spillet I mindst et år nu Og han siger så at Det er en interessant øh, vinkel øh, Ubisoft tager med, med Far Cry serien her Så ikke noget Mammuts der Der kan være plads til alle mulige Præhistoriske spil Og ja det var egentlig min eneste enderingssagen I dag Nu starter jeg lige min sidste ja. Det er at Sony, de faktisk kan annonceret nyt hardware. Yeah. Nå, nå. Hvis man sidder og mangler noget bedre kontrol over ens øh, apparater derhjemme, der fra Sony, og ens PS4 måske, når man sidder og ser nogle film det eller andet, så kan man glæde sig. Fordi at de kommer med sådan en universal remote, der er ps PS4. det havde vi vist at snakke om. Nu er den på vej. Yay. Ja, fordi det var nogle blevet afsløret før på en måde, men nu bliver den mm. blevet officielt annonceret. Ja. Yeah. Uh, det, det er sjovt for, der er nogle butikker, der sådan siger, at de får den i løbet af oktober, sidst på oktober, og der er nogen, der siger, at de har den nu, så... Ja, uh, der er kampen Det om... er <laughs> ja, Men det, der, det er meget fint, fordi den bliver både sådan, så den kan virke med... Ja, du kan indstille den på flere forskellige ting, altså du bruger den til din fjernsyn, også til din Playstation, for eksempel, eller anlæg, mm. eller hvad det var, du nu har. Ja. Yeah. Stået. Så ja, jeg ved ikke helt, hvad den kommer til at koste, den står noget med... En stort 30 dollars, det er forholdsvis lidt evigelig, Jeg ved kæft, hvad kommer til at blive hjemme, men Ja, okay Stå stået Jamen, jamen Så synes jeg da bare, at øh, vi skal gå direkte over til vores nyheder her Lad er gøre det Ja I am ready <laughs> I am too Lige så snart min fucking internet begynder at virke Haha, <laughs> Skal jeg tage en tag, mens du sidder og slås om et eller andet? Ja, det må du gerne Okay, øhm, Sony De fik jo annonceret Horizon Zero Dawn ved E3 i år mm -hmm. Det er jo det her Gorillas øh, Nye spil og nye spilserie Som de, de har jo tidligere arbejdet på øh, Eller de nyeste spil eller Det er jo hele of Duty-serien yeah. øh, Men nu er det der på vej Og øh, Sony de snakker selv om At det er åbenbart et rimelig stort sats for dem mm -hmm. Fordi At de har rimelig store forventninger til serien I det hele taget At øh, de forventer, at det bliver mere end bare det her enkelte spil. Og så tænker man selvfølgelig, oh, så er det bare masser af efterfølgere nej, det er nødvendigvis det. Det kommer der måske også, men... De, de ligger rigtig meget i den her IP, så det vil også komme uh, merchandise, og det mm -hmm. vil også kunne følge stå end andre steder. Ja. Måske igennem en bog, eller en tegneserie, eller et eller andet mærkeligt. Det ved jeg ikke. Måske vil de også lave en anime. Jeg ikke Vi er en det skulle ikke gå der er. Jeg ved det ikke. Nej. Så. Det er der ja, det lyder til, at de har, de har stor tiltro til. til Gorilla Games' næste ja, spil of course they do. De skal behandle deres first party studios ordentligt det Skal de bare, ellers så Ellers så har de jo ikke mere Jeg har jo ikke Skal jeg jo købe en, jeg ikke Skal Jeg, købe jeg vil have en Wobblehead af hende der Ja præcis Oh, you're the best Lara Croft wannabe ever og have et wobble I hvert fald så kan vi uh, Se det ud til nu uh, Få gang i mine nyheder Som jeg rigtig gerne vil dele med andre derude Fordi at Når det kommer til Uncharted filmen Ikke forvekslet med de mange timers cutscene, Der lige så godt kunne være en film I Uncharted spillene Men simpelthen Uncharted filmen Live action fra Sony Der stadig er på vej på et eller andet tidspunkt Så har Nolan North Selveste stemmen bag Nathan Drake simpelthen været ude og snakke om At han tror egentlig ikke rigtigt At fansen er interesseret I at se en Hollywood filmversion af spillet komme ud Så Han ser i hvert fald Fra hvad han har hørt fra fansene Så har han forstået det lidt som om At de ikke rigtig har lyst til At der skal komme en film ud og sådan, det er uanset hvem, der har hovedrollen Og han siger, måske er det egentlig fordi At uncharted alt Faktisk er en cinematisk oplevelse I sig selv Og øhm, han, han siger også øh, Da der ligesom bliver snakket om Om sagen med Hitman-filmen Og især også den der nye Agent 47, der er kommet ud Og det Fi, den tjener vist fint nok ind, men det er en af de værste anmeldte film, der er baseret på videospil nogensinde, og øh, han så noget, så kommenterer bare på, at han tror ikke rigtig, det kan øh, rent finans, øh, sit og økonomisk, øh, så tror han bare ikke, det kan give mening for at studierne er lave i ja, den her type film længere, øh, fordi, ja, altså Hitman film, de bliver ikke modtaget særlig godt, og der er også andre, der ikke har klaret særligt særlig godt, men... Selvfølgelig så Resident evil filmene de klarer sig udmærket. Men det er også en anden genre, siger han. <laughs> ja. Siger også, det er en anden genre. Så øhm, han siger, at hans anden holdning til, den her, øh, til det her spil, øh, Uncharted, det er, at han tror... At den følelsesmæssige involvering, som, som øh, folkene har øh, overfor Nathan Drake-karakteren, er på sådan et højt niveau at det vil være svært for mig at acceptere nogen som helst anden i rollen, og det er endda selv, hvis, hvis de fik øh, ham selv, altså Nolan North, med hans ansigt, som til at spille Nathan Drake. Fordi han siger, at de ville kunne genkende stemmen, men han ved ikke helt, om de accepterer dem alligevel, fordi det jo, han ligner måske ikke karakteren sådan 100%. Det er bare stemmen, der er så ikonisk. Og ja, ja så... Øh, det var egentlig lige hans uh, two cents på Uncharted-film-situationen. Uh, så ved jeg så ikke lige, om, om han kommer til at fortryde hans ord. og man kommer til at få belaget ved, ved Sony. Men altså, jeg synes det ikke, han sagde noget fuldstændig outrageous. Det var måske lidt nogle lidt uh, bizarre holdninger også, eller det, i forhold til de synspunkter, han havde. Fordi jeg har aldrig... Hvis det var mig, så har jeg bare sagt, ja, fuck, hyr mig til at spille øh, karakteren, jeg allerede lægger <laughs> stemme til. så? Altså. why not? Ja. Det giver det god mening. Ej, ja, men skal han have en eller anden action held, eller et noget andet ja, til det, ikke? det vil jeg. Ja, nu, er, nu er han jo også, eller han er selvfølgelig stemmen bag ja. øh, Nathan Drake, men han laver jo også noget af det her uh, motion capture, de laver til cutscenes og sådan ja. noget. Ja. Så han er også vant til at actionet det lidt op. Mm. Men jeg ved ikke, om han kunne bære en hel actionfilm i formen. Nej. Old Man no øh, Nolan, det <laughs> går jeg nok ikke lige. Hvad så med dig? Nu er du jo en Uncharted-fan, ikke? Uncharted, er det er to. Er du så interesseret i, øh, i en spillefilm med Uncharted? Overhovedet ikke. Okay. Altså, nu er Uncharted-serien blevet øh, beskyldt for at øh, have en skabelon. Men, men så igen, det stoppede ikke Indiana Jones-filmer for at være en succes. Men jeg ved bare ikke lige, om jeg har lyst til at se den, den handlingsskabelon i en film. Fordi jeg kunne nok også godt frygte, at Uncharted 4 bliver lidt af et rod med det, med det narrativ, der kommer til at sig der. Men nu må vi jo se. Åh oh, nej, kan jeg vide, om Nathan Drake bliver for af nogle af dem, der er tættest på ham? Kan jeg vide, om der er et overnaturligt twist? Kan jeg ved om... En hel masse andre klichéer. <laughs> der kommer farlige helikopter. Ja. Ja, ja noget i den stil. The most dangerous thing. Skal jeg vide om der er en car chase? <laughs> ja, okay. Det var svært at lave den type spil uden. Ja. Men... gør the point. Jeg ved ikke. Altså personligt så er jeg bare helt over. Altså bare sådan generelt for alt... Alle de her filmatiseringer af, af spil. Sådan. Jeg er så fucking glad med dem. Altså... Ja. Du må, de må lave det, hvis de vil. Lav endelig filmene. Hvis de kan køre rundt og bare gøre det, jeg er jeg ligeglad. Altså, det, er ikke, det, er ikke, det kommer slet ikke ind for min atmosfære for interesse. Altså. Nej. Eller atmosfære Sfære for interesse. Altså. Ja. Men det underlige er jo lidt, at hvis de ikke laver spil for os. Nej, hvis, ja. undskyld. Hvis de, ikke, os. hvis de ikke laver filmene for os, så laver de jo helt klart filmene for et langt større publikum, så de også kan tjene pengene ind. Men mm. Det er, jo, det er jo nok ikke et publikum, der sådan bliver mere interesseret i spilsagen på grund af det. Altså Nej. nu må vi jo se med sådan noget som Assassin's Creed, der er det jo rimelig store folk med og sådan noget, men stadigvæk, ja, altså, jeg tror bare, at det, der er nogle, der er et publikum, der går ind og ser film, fordi det er det, de gerne vil. Og mm. og jeg har faktisk en anekdote. Uh, men, men der er et publikum, I lige sige det færdigt Der er publikum, der går ind og ser film Og det er underholdning for dem Og jo, selvfølgelig siger jeg ikke, at der også kan være en overlap øh, Der kan sagtens være en overlap Mellem øh, det generelle publikum Der går ind og ser film Og så spiller videospil Jeg ved bare ikke helt, om der er så mange i det publikum Der går ind og ser filmene Der så også bliver interesseret for spilserien ja, Jeg kan ikke lige komme på En film baseret på et spil Der fik mig interesseret i en spilserie Og det er jo så jeg er jo, jeg spiller jo spil dagligt Så jeg, ja. jeg kan ikke lige komme på noget der Jeg synes den Første Resident Evil var meget fint Men udover det, det så er det jo bare Det var værd noget okay. Ja jeg tror måske øh, Det er sådan den anden vej rundt faktisk At fordi jeg var interesseret i Matrix filmene Altså jeg spil også spillet, jo spillet altså, Det var selvfølgelig den anden vej rundt ja yeah. Det var, det var ikke, fordi <laughs> de lavede en filmatisering af spillet, og så Nej. så jeg den, og så bliver den sidde spillet. Jeg kan ikke lige komme i tak om, at det skulle være på den vej. Nej. Men, men jeg tænker, altså, der må der være en eller anden, en eller anden forholdsvis en stor gruppe af fans, måske de bare casual fans, så der alligevel også går ind og ser filmene, bare fordi det er en film af et eller andet, de kender. Ja, ja, altså, altså... det er da også meget interessant at ligesom se, over hvordan, hvordan klarer de hitman på film. Men altså, ja. vi har jo allerede, jeg har allerede set hvordan de prøvede med det første forsøg. Det var ikke sådan voldsomt imponerende, og så Nej. det andet forsøg var endnu værre. Så hvad fanden der? Men øhm, jeg, jeg har faktisk en underlig underlig anekdote, jeg bare aldrig kan glemme. Jeg var inde og se en film, måske en super film, en Marvel film eller noget andet, sammen med mine kammerater, og det var omkring det var det var lige starten af den der bølge, hvor at der er biografreklamer for spil, hvilket er virkelig stadig den dag i dag. Jeg synes, det er så bizart, men utrolig fascinerende på samme tid. Øhm, og det, det vi så, den reklame, vi så, det var øh, announcement-traileren for øh, Mass Effect 3. Og det var selvfølgelig en CGI-trailer, så der var ikke noget gameplay overhovedet. Og folk, de var sådan rimelig spændte. Der var nogen på en række neden for mig. Nogle unge drenge, måske lige før teenagealderen, eller lige starten af teenagealderen, og oh, oh, det ser fedt ud og sådan noget og, øhm, og så tror jeg hen imod slutningen af traileren, at så måtte folk ligesom indse, okay det ser cool ud der men det er et videospil, og EA og Mass Effect 3 kommer op på skærmen, logoer og alt sådan noget og så sagde en af de der drenge jeg havde lagt mærke til, der var meget spændende så sagde han, hvis det her var en film så ville jeg se den og det synes jeg virkelig, der... der... Jeg ved ikke, om, om det siger meget om den her situation, men jeg synes bare, det er så fucking fascinerende, fordi... Med... Okay, det er sådan mere generelt snak om videospil, men der er så forbandet mange spil, der går efter at være cinematiske, når de egentlig sådan mere eller mindre stadig kæmper lidt med at overhovedet at være et sjovt spil. Så de, de vil hellere gå efter det med at være cinematiske. Altså The Order 1886, det er jo... Altså for fanden, det er jo nok det mest uinteressante spil nogensinde Men det er så cinematisk oh, Det er ligesom en film øhm, ja. Så jeg forstår bare ikke Hvorfor at øh, Altså der, vi ser jo mange Casual forbrugere af spil Der Faktisk ikke har noget imod, at spil Bliver så cinematiske Og bliver ligesom film Og der er endda også nogen, der kan lide David, David Cage Spil, oh nej øhm, så jeg, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor der stadig er den her store forskel mellem det. Fordi hvorfor, altså... Mass Effect 3, det er jo næsten som en medvirke i en episk sci-fi film. Det, altså, du, du bestemmer bare selv, hvad der skal ske, og du får lov til at vælge en farve, og, uh, øhm, Men... Men stadigvæk, så var det en kommentar bare, at hvis det her, det var, hvis det her, det var en film, den her reklame, jeg lige så, så ville jeg se den. Men... Du vil ikke spille spillet, fordi det er et spil. I don't get it. Ja. Vil du gerne have begge dele? <laughs> <laughs> What's happening? <laughs> det, er, yep, det er det er skal... svært at at knække. Ja, det er rigtigt. Ja. Men altså, jeg har også selv set altså film, som er baseret på spil, der var lille. Altså, eller lille. <laughs> der var yngre. Det var sådan... Altså, jeg var der, og set den første Tomb raider biografen, fordi det var Tomb Raider. Oh, ja. Uh... Angelina Jolie. Ja. Mhm. Mm det kan jeg så også... Øh... Ja, fortrudt igen, men det var selvfølgelig meget. <laughs> ja, hun smadrer en, smadrer en bad guy med et dæk fra en motorcykel. I svinger det er over det. er Nej, det er Nej, okay. Ja. Jeg kan se huske den. Jeg husker der er noget, hun... Ja, hun svinger i struerne ind i sin mansion på et tidspunkt, hvor der kommer sådan noget med assassins ned. Ja. ja. Wow, så, okay. Jeg tror, du mm. kan huske den bedre, end jeg kan. Og så løber hun op ad den der ark til sidst, tror jeg. Det er også Littoren. James Bond var med i den første. Dylan Crick, ja. tænker du, det er ham der ja. er rivalen der. Ja, ah, okay Det er ikke klart Men ja, altså det virker jo til at Der er et marked for de her øh, Spilfilm Ja, spilfilm Men, jeg ved ikke Okay, der er faktisk, jeg har faktisk kommet en tank om en Som, øh, og nu lavede jeg lige den første tanke, Jeg havde færdig mm. Det virker som at der er et marked for det, men som regel Og det er ikke altså, Det virker bare som, at det er fordi Det er så to vidt forskellige genre Eller måder at fortælle en historie på At det er bare altid at dårlige en dårlig film, synes jeg. Yeah. Altså, de, ikke, de, de virker som, de ikke både kan være tro mod kildematerialet og lave en god film på samme tid. Nej. Så skal derfor være meget, meget bestemte vilkår, der er. Mm. Og, og det kunne godt være, at for eksempel Unchart kunne være et af dem, hvor det ville kunne lade sig gøre. Men det er så også fordi, at spillet er så tæt på en spillefilm i forvejen. Yeah. Så derfor så virker det også lidt unødigt at lave det om en spillefilm. Ja, yeah, og altså, vi har jo set det før. Indiana Jones. Yeah. Come on, Indiana Jones med venner og familie. Det er jo det, det, er jo det Uncharted nok højst sandsynligt bliver som en film. Så hvad er det lige, de prøver på her? Altså, I don't really yeah. get it. De kan jo selvfølgelig go. godt se, hvad de, kan, hvad de kan gøre med den her idé fra spillet. Og så lave det om til en film. Men det ved bare ikke rigtigt om, om mediet... Om det er godt for mediet øh, I sidste ende Nej Altså jeg, jeg ved bare ikke hvor meget godt der kan komme ud af det For at være I, ja. i, I hvert fald i det Uncharted tilfælde Så må vi lige se Hvordan det ellers går med filmindustrien og spil øh, Videogame, movies Ja Ja fordi det er altid det der problem med at de skal ligesom Der kommer jo et nyt publikum ind Så de skal jo have fanget sådan... De skal jo introduceret historien igen Ja eller af universet og personerne. Og de skal sandsynligvis også enten fortælle den historie, der var i etteren, eller et... Eller måske... De kan også fortælle en ny en, men det skal jeg få tro mod den, for ellers bliver fansene sure. Ja. Og så skal de gøre det på rimelig kort tid. Så det er bare sådan som regel en, en opskrift på disaster, synes jeg. Ja, helt klart. Så jeg, ved, jeg, ved, jeg, jeg Jeg tror ikke, jeg kender mange fans, der er glade for de film af de spil, som de er glade for. Så det er sådan... Det er virkelig lidt en som du også siger, men altså, så længe virksomheder eller firmaerne kan få tjene penge på det, så bliver det ved med at gøre det. Det er vel også fint nok. Altså, jeg synes ikke, det udlægger noget. Altså, jeg kan fuldstændig ignorere det. Ja. Så jeg kan også ud for andre, der kan gøre det, hvis de har lyst. Så. Jamen, det er nemt at ignorere og svært ikke at diskutere. Det er rigtigt. Ja. Der er faktisk én af sådan nogle øh, spilfilm, jeg interesserer mig lidt for. Ja. Kommer lige til at tænke på nu, det er faktisk... Men det er mest for at se, hvordan de kommer til at lave den det er den her World of Warcraft film. Nå ja det er på vej. Det, jeg tror det er en af de eneste jeg interesserer mig bare en lille smule for. Og ja, jeg spiller engang World of Warcraft. Det har jeg aldrig aldrig rigtigt gjort. Jeg tror jeg spillet to uger eller sådan samlet. Mm. Men det er bare for at se hvordan hvordan laver de det her. Altså hvordan vil de sætte den sammen, hvad vil de fortælle med? Dem? Well det er jo også en Warcraft-film. Ikke en decideret World of Warcraft-film. Fordi på det, de, de tager jo historien om krigen mellem orker og menneskene. meget klassisk konflikt. Og det er jo i de første Warcraft-spil, at det er hovedfokus. Og så som RTS-Warcraft-serien, uh, uh, Real-Time Strategy, uh, som, som den bevæger sig fremad, så kommer der nye raser og nye konflikter, der kom dybere historie, og baghistorien blev ændret lidt, eller uddybet, og okay. Så det er i hvert fald det, det har jeg hørt mange gange, at det er det, de fokuserer på, at det ligesom er hovedkonflikten. Det er menneskene mod overgrunden. Okay. Men, men den hedder World of Warcraft, ikke? Eller hvad? Ej, ah, den hedder Warcraft. Ah, okay. okay. Yeah. Jamen, så kan det godt være historien for et en andetoren. Ja. Jeg tror, de kan meget vel bare tage, alle tage det bedste fra alle tre Warcraft-spil. Og så, ja, yeah, ligesom bare tage den derfra. Yeah. Ja, okay, så skulle det nok være rimelig meget historie, for der er forholdsvis meget historie i Ja, yeah, det er rigtigt. Øh, Manda Raza og sådan noget. Ja. Yeah. Men altså, et tilfælde som det, tror jeg, også kunne være rimelig succesfuldt, for der er forholdsvis lidt historie i et om mm. to ja. det, det altså, Ja. Altså, der foregår selvfølgelig et forløb i løbet af spillet, men altså, det er ikke sådan så kanonificeret, det er jo bare sådan som regel, bare scrollende tekst, der kunne lige imellem nu, mm. er der den her kamp på vej. Så det kunne man ja. godt ligesom kunne sende, lave en grundhistorie med nogle faste karakterer, ja. altså. Jamen, jeg, det er, jeg, det. jeg kan også godt huske, at øhm, for eksempel så er der nogle fremragende interviews med... Vores David Bateson Som lægger stemme til Hitman 47 når, når han bliver spurgt om Hvad han lige tænker om Alt det her med Hitman filmene Og, øh, os, og film baseret på spil øhm, Og så siger han jo egentlig at, at, øh, at det kunne være En meget god idé At gå over til noget mere animeret Det er ligesom For eksempel noget jeg har meget erfaring med At DC gør med deres øh, Batman historier Og, og ja Superhelde historier, ligesom laver Animeret film af det Langt laver budget, en time og 17 minutter Eller deromkring, og så er det det mm. Og det gode er jo også at så, at, så kan man jo næsten ikke undgå At være meget, være meget tro mod øhm, Spilmediet I det at man kan Man kan i hvert fald sørge for at gøre den indsats Og få de, få de samme Voice actors tilbage fra spillet og måske få nogle af de samme writers tilbage. Eller ja. noget i den stil. Og så ligesom så for at fortælle en kort historie. Som, ja, måske er det lidt øh, en lille sidehistorie i forhold til spillet, du nu baserer det på. Men, øh, men hey, det er da bedre end ingenting. Og så behøver du ikke at lave den her store big budget film, der egentlig bliver nødt til at tage en anden retning. Fordi eller så vil den ikke tjene penge i forhold til et generelt publikum. Altså, jeg har ikke lyst til at se en tredje Hitman-film, hvor han <laughs> er ude i det åbne og skyder øhm, SWAT-members. Nej, det er, ikke, det er ikke sådan, jeg... Det, det er ikke mine rendringer om Hitman-karakteren. <laughs> han failede sit self-roll, og så måtte han lige uh, improvisere, ikke? Ja, det, det. Men jeg tror, som du siger Jeg tror faktisk Hitman kunne være, have været rigtig fed Hvis de havde lavet sådan en animeret serie Måske sådan en miniserie ja. altså med, Og det laver nogle afsnit Fordi det er, jo, det er jo et spil der er lidt ikke Så jeg tror at, at hvis de skulle holde sig tro til spillene Så ville det være en kedelig film ja. Men hvis du kunne strække den over en lille miniserie Så ville det godt lave, lave noget rigtig fed tror jeg ja. Sådan en animeret Netflix serie På 6 8 afsnit måske ja. ja Den var gratis Netflix Get on that. <laughs> ja, øhm, Skal vi måske hoppe ved til en ny nyhed, og har du lige med at runde af med? Nej, det har jeg ikke. Vi har øh, allerede et, øh, <laughs> et stort emne i det der, så vi, vi er langt fra færdige, men øh, der er jo altid masser at snakke om en anden gang. Ja, vi er ikke helt taget hul på byen endnu. Kan lige øh, trykke lidt til den. Ja, det er det. Det ser lidt betændt ud. Jeg har en anden nyhed, der øh, måske vil chokere nogen. Det er Star Wars Battlefront, der lige har været mm -hmm. en beta af. Der har DICE været ude at sige, at på PC-udgaven, der kommer der ikke til at være øh, VoiceOver IP øh, understøttelse. Så det vil sige, at der er ikke er øh, in-game øh, voice chat. Vil lidt of. Why? Why not? Jeg, jeg ved det ikke helt, altså, jeg tænker, det er sådan lidt blandet, fordi ja, de fleste folk, der vil bruge det, vil nok alligevel bare bruge deres egen hvis de spiller sammen med venner, men det er jo ikke selvfølgelig en så meget, hvis man går ind selv Altså så har du jo ikke andre at chatte ud udover dem du spiller sammen med um, Så det er lidt underligt, men første da jeg læste da der tænkte jeg sådan, men det kunne ske fordi at Origin får sådan en uh, universel voice chat mm. et eller andet, så den kører igennem deres service, i stedet for bare den enkel, yeah. det enkelte spil fordi det, det har de ikke uddybet Så det, så det er sandsynligvis nok bare ikke mm. Det overhovedet er der Men det var bare min første tanke, jeg tænkte Ja, yeah, hvad så på kontrol? Um, ja, der bruger mm. den bare deres egen Ja, okay, så er det er jo et godt spørgsmål altså, så går jeg ud fra, at den også er in-game Ja yeah. Også Det må det vel være Ja, ja det tænker jeg også mm. Men altså, selvom, det måske, selvom man måske oftest, når man sidder og spiller sammen med andre, bare, bare laver sin egen chat i Skype eller Teamspeak yeah. eller hvor man nu har, ikke? På PC. Så, så bliver det da også lidt mærkelig oplevelse, når man sidder og spiller selv, og så er der aldrig ja. nogen, der snakker. Der plejer da som regel at være en gang med et spil, hvor der er lige en, der siger, hey. måske bare taler bliver få nogle ord derud, og så er man måske lige følge sig og hjælpes yeah. lidt sammen. Eller måske bare en, der sidder og snakker meget og har sådan ryger, eller whatever. Det bliver bare en mærkelig oplevelse. Got to do, man. Ja yeah. whatever we got to do? Just mm -hmm. speak about it And, and get that TIE mm. fighter down Needs to get go yeah. down, boy ej, uh, ej, det virker bare som toppen af et Hoth uh, isbjerg uh, I forhold til de problemer, jeg har hørt om uh, Battlefront uh, beta'en, men ja, uh, yeah. Det er jo... Nødte du spille den? Nej, spille var den åben? Ah. Ja, den blev åbnet op oh. Søndag eller mandag eller sådan Ej, uh, ja, jeg tror ikke, jeg gik glippet så meget øh, Rent personligt ja um, yeah. mm. Jeg kan jo altid bare spille de for en spil Men jeg synes det også, det er meget fint At øh, det lige passer med, at der kommer nye Star Wars film Og så skal der selvfølgelig også lige komme et Nyt Star Wars mainstream spil Øhm, um, der er omkring Så Tage, brug den information til, hvad du nu vil Godt her Så vagt, så spændende Så mystisk Noget andet, der også er meget vagt Og øh, mystisk Det er Journey-udvikleren That Game Company's øh, Næste projekt Vi ved ikke helt, hvad det kommer til at handle om endnu Men I har i hvert fald fastslået At det kommer ikke til at have den her Samme følelsesmæssige og følelseslæret oplevelse som øh, Journey for eksempel havde, og man kan også argumentere for at Flowers har det Flow har det måske også, altså de er meget de er vant til at, eller vi kender dem for at lave de her øh, meget sen øh, inspirerede spil og øh, virkelig øh, måske lidt nogle gange, men i hvert fald meget, meget behagelige og afslappende og man kommer til at tænke over nogle ting men øh, nej, det er bliver nok bare en, øh, en super som awesome first person shooter nej <laughs> det ved jeg selvfølgelig ikke Men de har, men de har <laughs> sagt, at, øh, at, øh, at det kommer ikke til at den her first slaget, øh, Tone, som, som øh, Journey i hvert fald har Så de, øh, de, er, meget, de er meget ambitiøse omkring deres øh, næste projekt så de, øh, de håber bare, at de kan sådan berøre øh, flere spillere end nogensinde før sådan, Og give dem en positiv oplevelse Så selvom der måske ikke er så mange store følelser involveret Så de stadigvæk gerne når ud til folk og sige noget til folk Så det kan måske godt være, at det bliver lidt, lidt, øh, lidt mere universelt Som alle kan være med på Men så igen hvis du spørger mig, så er der næsten ikke et spil, der er mere universelt end Journey Fordi det kan jeg jo alle være med til der er, nogen, der er ikke nogen voiceover Der er ikke nogen historie, udover den du selv bringer ind i den Og det er bare din egen oplevelse med spil, der betyder noget der Så jeg ved ikke helt om det her, ja. er, det er en, øh, Om det er til far. For That Game Company's øh, projekt Om de måske Prøver at gå i en retning Hvor de ikke er så stærke Men jeg har stadigvæk store forhåbninger til dem Fordi jeg blev blæst væk af flower Og jeg fortsat også med at blæse hen i I himlen øh, Med Journey Med min lille skarf hmm. Og ting og sager Men det blev lidt spændende Hvad der kommer til at ske mellem formadretter Fordi er det ikke to eller tre af deres kernefolk, der er smuttet, siden Journey blev færdig? Åh, oh, det er meget muligt. De, de, de er ikke så jeg mange. Mener fald, det er sådan... så. Nej. Jeg mener i hvert fald, at sådan nogle af de folk i toppen er, er forlattet ja. siden der. Så jeg ved ikke, hvor meget der tilbage. Altså, der er nok stadig... Jeg kan at der er stadig ja. folk, men altså... Hvis, hvis de på det, var nogen, der ligesom stod for hovedparten af spildesignet okay. før, så... Ja, så det bliver spændende at se, hvordan de andre vil tage, tage over. Altså, det lyder jo så til, at de vil lave lidt anderledes ting, well, men det er stadigvæk i samme boldgade. Der er lige. heldigvis lidt info her, jeg lige kan tilføje. Fordi at den tidligere ja. president hos uh, That Game Company, uh, Kili uh, Santiago, uh, det må næsten være en kvinde tænker jeg. Uh, hun, uh, hun smuttede i hvert fald fra selskabet. Men uh, den creative director for Journey-spillet Jenova øh, han, øh, mm. han er stadig ved at Han er stadig ved et, at gengå ah, okay. Så øh, Så okay. halvdelen Halvdelen af det primære hold Der er lige nu De har arbejdet på et eller flere Af de tidligere spil Så det er ikke, øh, det er ikke newbies Men det er måske ikke Så øh, de, de, det er måske ikke lige dem op i toppen vi har med at gøre her, selvom at okay. Gen, Genova Chen, eller stadig er der. Så det er selvfølgelig nok uh, meget fint. Men nu må vi se. Vi ved ikke helt. Okay. Det er stadig et mysterium. Okay. Mm. Ja, det var godt. Øh, der er også en lille fin nyhed med Don't Starve. Nu har vi godt oh. lige lille Christine med, men er kunne vi stadig godt snakke om uh, fantastiske lille survival ja. horror spil. Survival spil. Okay. Den blev brugt i et øh, forsøg. Øh, det var nemlig et psykologiforsøg, der skulle demonstrere placeboeffekten. Mm. Øh, ja, og normalt er det placebo-effekt når man snakker om øh, medicinske ja. forsøg. Med folk, der får hmm. givet nogle piller, og så skal det være en double blind study, sådan, så man ikke ved, om det er ægte, ægte medicinpiller, eller om det bare er de her placebo piller. Okay. Men øh, i anledning med det spil her, der havde man så en test, eller flere testgrupper, hvor man så satte dem til at spille det her Don't Starve, og så spillede de det to gange i streg. Og den første gang fik de vide, at den her bane blev lavet random. Mm. Og anden gang, der fik de så, da de spillede nummer to gange, der fik de så at vide, og det var så løgn, men de fik at vide, at, at, at, at, at spillet vil blive lavet af en avanceret mm -hmm. AI, som vil tilpasse banen, som den var bedre lavet, og vil tilpasse så, deres level af, ja hvor godt dygtig nu var. Mhm. Og så var det sådan, at hovedparten af spillerne sagde sig, at anden gang de spillede det, der, fik, der var det en bedre oplevelse, at banen var bedre lavet, og, øh, og det var også sværere anden gang de spillede det. Hmm. Det var så en, et demonstration af ja. placebo-effekt, fordi at, øh, det folk så sådan det var random begge gange. Så, den, den, den. så de baserede sig af ja, de deres oplevelse ud fra den information, de fik givet. Okay, okay. Må jeg da lige se, hvordan det, hvordan det ændrede sig så. Det, jeg ved sgu ikke Sådan så nogle forsøg de er meget spændende Men jeg tror heller at jeg vil selv medvirke i dem Før jeg sådan rigtig kan Udtale mig meningsfuldt Eller meningsfuldt sådan, Nogenlunde om det i hvert fald Så Jeg, jeg ved ikke jeg, jeg, Næste gang der er nogen der skal bruge En til sådan en forsøg så bare tager mig Jeg er på Tag <laughs> ja. er Ja helt. Så, så kan du sige lidt så kan du da sige lidt om den øh, metodologi, yeah. de har brugt Det er også vigtigt, når man laver forsøg, at man lige får yeah. en plads Jeg ved ikke, altså Det kan jo selvfølgelig være det Jamen, ja, det ved jeg, jeg ikke, øhm... Hvor erfarne var, øh, var de med videospil, dem der prøvede forsøget, fordi... Altså, kunne de ikke godt se, at det nok højst sandsynligt var random begge gange? Kan, kan man regne det ud, eller sådan noget? Hvordan vil du regne det ud, hvis du... Altså, hvis du ser to baner, og så den ene, der hvordan den anden er lavet en AI I don't know, hvis man nu øh, kender til spil, eller kender den slags spil Det kan være mm. Jamen, ja Jeg vil nu bare sige, at det vil være rimelig svært at se, om det var Random eller om det var Sat sammen med en AI Ja, yeah, okay Altså, ja yeah. You got a point på en eller anden måde hvor er en pointe men uh... ja I don't know måske ja, det ved jeg. måske <laughs> de bare alle sammen ind i The Matrix og de ved det ikke selv det kan godt være de yeah. blev sat ind i The Matrix og så fik de yeah. det de var i real life, Whoa. Så, bare, i real life. <laughs> så var det smilet bare blown <laughs> ja God. Så der er lige den der, hvad hedder han, generief ja, skif fra Billundtæt. Uh, okay. Der er også lidt nyheder over fra Microsoft, hvis det er. der. Er lidt, der er to nyheder, jeg yeah, kan sproge sammen i et. For der er lidt mærkelige mm. ting der over fra. Det ene det er fysiske udgaver. Det er jo netop yeah. der er på vej. Det er udkommet på de digitale platforme, på flere forskellige mm -hmm. platforme. Og nu er der også på vej til Fysiske butikker. Ja. Og det passer nogenlunde sammen med den her udvidelse, der kom for lidt tid siden, der hedder Play Blæk af Shadow, som, som var gratis for dem, der allerede havde købt spillet. Dem, så var mm -hmm. på disken her. Det, der så er lidt spøjs, det er, at øh, selvom den har været annonceret, selvom folk har haft mulighed for at order den, så bliver Xbox One-udgaven annulleret, ja. eller i sat på permanent. Eller okay, permanent er måske lidt svært at sige nu, men i hvert fald vedvarende øh, hold, mm -hmm. må det være. Og det sker, fordi at øh, de har har haft nogle problemer med Microsoft, ja. fordi at der har været nogle publishing rights i forbindelse med UG-spillet, som de ikke kunne komme overens med. Så derfor kommer den kun til de andre platform, og ikke til den fysiske udgave. Gosh darn it. Hvilket er lidt spurgt, men... Ja, der var sådan en anden nyhed, der minder lidt om det samme, mm -hmm. men det er så en digital udgave. Og det er faktisk Backups yeah. 3, der er nært forestående. Yeah. Der har de så trukket den digitale udgave tilbage på Xbox One. Hvad fanden? Så det vil sige, at det er så lavet sådan nu, så alle dem, der er preorderede i forvejen, de vil få spillet, ja. altså digitalt. Spillet udkommer også stadig på fysisk mm -hmm. kopi, men... Indtil videre, der har Activision trukket den digitale udgave tilbage for microsoft platform. De gider åbenbart ikke tjene flere penge. Nej. Det var meget pænt af dem. ikke. De træder det pjat. <laughs> ja, mm, vi lov, har nok nu. Vi skal nu. nok klare os i et par år. <laughs> vi er klart til to næste år. <laughs> nu med de penge, vi har. For fanden? Øh, så det er lidt spøjst. Og der er også nogle, nogle fysiske butikker, som har trukket Uh, muligheden for at købe Season Pass med nope. dem tilbage til Xbox One-udgaven. I bl.a. sådan noget som What Amazon. Og, og det er så, altså, at uh, Microsoft og Activision Blizzard 2 bliver <coughs> spurgt, hvad sker der her? Det vil vi i, faktisk gerne. Hvad er I gang i? Og så siger begge to, hey, uh, der har været et problem med at... Nej, eller de siger så, at hey, Activision tager det ned, eller de siger egentlig bare, at vores publishing partner tager det ned. Uh, men vi arbejder på at få lavet et samarbejde for at få det op hmm. igen eller sådan noget. Og det siger Activision også, som er sådan et mærkelig Vi har taget det ned, men vi arbejder på at lave et samarbejde for få det op igen. Øh. Øh, okay. Er det bare Bobby Kotick <laughs> der sidder i toppen og ikke vil enes med nogen? I don't, I don't really know at være. this point. Det kommer snart en, en Activision-konsol. Ja, There can only be one. <laughs> Men det var mærkeligt, at der lige var sådan to nyheder omkring det her med, med publishing ja. på Xbox One. Som lige er problemer med på samme tid. Det kan tid, være, at mm. øh, Microsoft tænker... Ej, nej. Nu, nu slår vi Sony ved at gå tilbage til vores gamle strategi. Digitalt only. Ja. Ja, det er ikke blækker på 3. Det ved jeg ikke. Jamen. Ej, ej vi skal ej, ej. Digitalt only, ja. men ingen pre -orders. Og ikke noget cut. Sådan. Ikke noget de år de der Sony-folk med exclusives og første DLC, der ej gider vi ikke længere Vi går hvis, hvis, hvis kæresten siger op, så smider vi en fem års ud <laughs> men ja altså der, der går lidt snak om, om det måske kunne være den her parody clause mm. de har, de har øh, for, for spil, der er blevet udgivet først på andre platforme. de skal enten have noget ekstra med, når de kommer til ja. Xbox One altså senere eller så skal de indgå i en anden mm. eller, eller andet. Som øh, den har været lidt, øh, hvad hedder det, kvalificeret, den mm, yeah. Claus. Øh. Så det kunne måske godt være noget af forklaringen på den digitale udgave af... Øh, hvad var det, yeah. hedder, hed? Shovel Fordi det udkom jo et godt stykke tid før på Wii U, var det ikke den, der startede på? Mm. Jo. Jeg mener det Wii U, og så kom til PC kort efter, og så de andre. At, at det så byder de røg nu, at de kommer med en senere udgave, men mm. den har det samme på alle platforme så. Det, det ved jeg selvfølgelig ikke, fordi det er de ikke selv annonceret, men det er det godt og efter at der, det der er også en Amiibo på vej til Shovel Knight, så det er jo endnu mere eksklusiv indhold, ja. som Microsoft bare og tænker, ah Ja, hvor er vores Amiibo? Amiibo. Det var også. Yeah, det Og oh, der kommer Skittles ind i spillet. <laughs> Åh, <laughs> oh, det kunne være så godt. Ja. Kæft, det kunne være godt. Oh, ved du hvad, det også kunne være godt, Hoff? Ja, det er der mange ting, nogen, nogen, af Noget af det allerbedste, det vil være, hvis uh, Star Citizen begyndte at udgive uh, sine uh, spilprojekter. Men det gør den nok ikke lige uh, okay. forløbigt, fordi at. Uh, nu er der den her kampagne i Star Citizen Squadron 42 Og det er bare hyped til alle, alle højder og alle grænser af universet Fordi at nu er der A -list okay. med A-list actors med Vi har Gary Oldman, vi har Joker'en, undskyld, Mark Hamill Vi har John Rhys Davis okay. og vi har Gillian Anderson Hvem er hun, det ved jeg ikke, men hun er kendt alligevel og vi har også Vi har også Andy Circus. <laughs> vi har Ben Mendel Søren S Mendelsen, Og Vi har Mark Strong vi har, en, vi har en masse Okay De er kendte mennesker Fedt De kommer, de kommer til at få Deres digitale fjes Lige ind i Singleplayer-kampagnen Squadron 42 Nå, de først Ja Ansigt der mænd Okay, det er ikke på en voice actors Så Gary Oldman lagnest, Han ser han. super spooky ud Ja. Det gør han Det gør han. Det er sådan, lidt, øh, sådan <laughs> lidt Nathan Drake look. Bare Gary Oldman. Nå. No. Ja. Okay. Det er super. Ja, ja. Gotta, gotta <laughs> research det. Prøv at lytte mens I og så og høre med her. Prøv lige, prøv lige, prøv lige, prøv lige, prøv lige at tjekke det ud. Det er super godt. Det er simpelthen så godt. Ja, cool. Nå, det lyder til, de... Øh... Ej, de mm. ligner omgård nok meget, ja. Altså ser ud. altså ser frisk ud. Ja. Han flot ud. Det kan være, der er mere liv <laughs> i hans øjne, end ved Kevin Spacey. Hvad med? Der er lige nu, der har øh, fanget et capture-hambon af åben mund Ser sættet et mærkeligt <laughs> ud. Selvfølgelig. Kan jeg se. Åh, oh, gud da. Ej, men det lyder til, at de går op i at få lavet noget det ud af deligt. deres historie. Det er dig også håb med alle de penge. De har over 91 millioner. Ah. De skal bare have lavet sådan en grundlæse, ah, og det er det vigtigste. Brug alle pengene på A-list Actors. Sådan. Ja. Det er det, spillerne vil have. Mere, mere død, død Kevin det, ja. Spacey lookalike uh, mocap. Det er det. <laughs> Ej, for at for, for lige skrue tempoet ned og stoppe med at lave dumme jokes, så kan jeg faktisk godt lide øh, Gary Oldman som voice actor. Det er skræmmende, hvor, hvor øh, godt han fangede øh, rollen som øh, of som, øh, i, øh, i Call of Duty Black Ops-spillene. Jeg synes simpelthen... Og var det ham, der var? Ja, Dem der... Åh, oh, du lader ikke engang mærke til din uh, Black Ops-fan. Ej. Ja, men altså... Øh, Gary Oldman, han er jo fantastisk skuespiller. Han er jo meget, meget diverse Det, var det. Han var jo med i, uh, i Call of Duty World at War og Black Ops. Og vidste også lidt Black Ops 2. En lille smule. Uh, så ja, han er, han er nærmest en, en fast inventar i uh, Treyarch's uh, Call of Duty-spil. Og ja, uh, yeah, jeg synes, ja, er nød. Nød ham bare rigtig meget hans sultry stemme. Og nu kan jeg også se frem til at nyde hans skræmmende fjes <laughs> i et spil, jeg nok aldrig kommer til at spille. Ja, <laughs> det er det. Du det? ser det Åh, bare længe mig tilbage med popcorn og okay. se uh, Gary Oldman. <laughs> Glæder mig allerede. Men det er, det, det man godt kan være nervøs folk det er i hvert fald som regel, når de går ud og siger, hey, vi har fået pisse gode uh, voice actors, eller... A-list celebrities til at lave mm -hmm. stemmer til det spil her, ikke? Mm -hmm. Så er det som regel, så går de efter, hey, de her, de er kendt for film. Øh, og så er det ikke altid, at de er så gode til at lave Nej. voice acting. Altså, bare fordi de er kendt for film. Nogle gange er de også gode til det, men så det er bare folk, vi styrer i forhold til en, bare mm -hmm. kun af voice øh, Så det er ikke altid, at jeg er så vild med, at, de sådan, at det er det, de går og smider Nej. penge efter. Fordi, hvorfor ikke bare få en, der passer god, og så bare ja. ikke så kendt, altså. Jeg kan godt se, det giver nok ekstra Fordi så kommer der en ekstra headline om, at Hey, nu har vi fået ham med It worked Men øh, ja, det virkede Men det er så, jeg er så glad for, at du siger, at Gary Oldman Han har han faktisk har erfaring med øh, stemmespil, øh, Fordi Så er han jo ikke bare en skuespiller, der skal lige stå i en boks yeah. Og stå og arbejde med ingenting Og så bliver det nogle lines Jeg vidste ikke, hvor hun Gillian Anderson er for eksempel Øh uh, Jeg ved ikke, om hun har lagt stemmer til, er det ikke, til spil før Er det, det, er det ikke, ikke for... X-Files jo, oh, det skal lige. Skal lige. Goddammit. You're you old hag. Eller du du? Hun skal i space, åbenbart. The truth is out there ja. in space. Ja, Så, ja. Så er på en der Og oh, hvad fanden er der nu også. Uh, nu, nu bliver jeg helt nysgerrig. John, John uh, Ryan. John Rice det Det er jo, jo uh, Gimli. Men. Var det ham, der var med i Gardnerford? 3, eller er det en anden en, jeg tænker på? Nej, det er en anden en, jeg tænker på. Sorry. Ja. Man kan i hvert fald godt tage, okay. ikke for at komme ind på alt den spil, film og film-spil-snak igen, men man kan måske godt mærke hm. nogle gange, når der er nogle actors fra film, der så er med i de spil baseret på filmene, der ligesom fåner den lidt ind. Jeg har i hvert fald hørt skrækkelige historier om Star Trek-spillet. Det nye Star Trek-spil øh, Hvor det egentlig bare Kun var Chris Pine Der gav en fuck Resten de Lagde bare stemme til Og, ah, det? Okay. og, og var super ligeglad Kunne jeg måske også godt okay. Se mig selv Indrømme lidt over for øh, øh, Ringnes Herre ps 2 spillet fra EA Og der måske er nogle voice actors mm. fra Der, der er skuespillere fra filmen Der måske lige Øh, mm. <laughs> mm. på det. Det var altså ja. okay at faktisk. Det var det. Så jeg tror, det givet til så Er øh. altså, oh. var det ikke okay at Var det ikke okay at spille? Okay, de, de holder sig måske ikke så spændt om dem nu. Det er lidt for simple men. Vigo Morgen var, var i hvert fald meget entusiastisk, når det kom til at vise uh, mocap moves til spillet og action moves, som udviklerne sagde. Så ja, yeah, you go, Vigo. Danskere represent <laughs> Det lyder godt. Jo. Skal vi ikke holde ud i rummet? Fordi jeg har også en om Spæn. StarCraft 2. Der har jo været en øh, kampagne, eller en minikampagne, øh, tilgængelig for dem, der har forudstilt ja. Legacy of the Void før. En lille pre kampagne der skulle binde historien fra den første udvidelse til den næste her, der well, på vej. Du, du mener What? den anden del af trilogi historien, right? Ja Ja Ja Har har the swum Ja Ja, ja det, er det første Jo det virker eller? bare underligt ja, det Fordi Den tidligere. første Den første Den første, den første del af historien Det er jo bare det primære spil Men Så er der en ja. udvidelse Som er Den anden del Af historien Og så er den anden udvidelse Af den tredje ja. Du kan godt se Tallene de fucker lidt op Op i mit hoved Men øh, Men jeg kan godt Jeg kan godt ah. se hvad du mener Og nu hvor at jeg overhovedet ikke har forvirret nogen Så kan du bare fortsætte <laughs> <laughs> Okay, det lyder godt Men den har været tingelig for dem der er preorderede Men nu er den faktisk blevet åbnet op for Alle oh. elementer Eller den er blevet åbnet op for dem der har Heart of the Swarm mm. Men den virker også med Starcraft starterpacken ja. Så man bare selv kan gå ind og Spille Så man kan faktisk bare gå ind på Battle.net Den der, de har lavet sådan en lille fin app for at få deres mm -hmm. spil sådan overordnet Og så kan man gå ind på den Og så kan man faktisk bare spille det mm. Og det er sådan tre små historier Eller tre små missioner Der, der, der bringer historien fra Slutningen af Hard over til yeah. Det næste kapitel Altså der mm. er lejligheden af det Ej. Jeg har faktisk ikke set på det du ja. vil bare være helt clear mm. Ja jeg ikke bare, jeg, jeg, I, kan ikke, I kan jo ikke læse i min stemme Om det er jo godt indhold Ej. eller en dårlig indhold Det, er det. Jeg har slet ikke spillet nu så hvis I, har gjort, hvis, hvis I mener, jeg har gjort det, så har det en placebo-effekt, <laughs> I selv har lavet. <laughs> placebo-effekt? Nå, ah. ah, det uh... er det smukt. It's... It all uh, comes back around. It's like poetry. Yeah. If it rhymes, It's... then... Yeah. Præcis. Ja, yeah, sort mm. of rhymes. <laughs> smukt, smukt. Nå, no, men så tænker jeg at, at vi skal kigge på lidt gys. Uh, spooky, spooky. Vi er jo i, uh, oktober. Lidt uh, spooky Halloween Så Ja det Sejum er det Selv om aftenen også uh, Kan jeg allerede høre dem uh. Men i hvert fald det her uh. Allison Road Spil Som minder meget om PT Det her um, indie spil. Uh, det er uh, Det dropper nu Fuldstændig Det her Sparkstarter Koncept Og i stedet for Så vil det nu blive udgivet På en mere traditionel Måde Så um, Uh, nu har Worms-udvikleren Team17 valgt at udgive Allison Road. Så uh, i en udtalelse fra, uh, fra Lilith, som er Allison Road's uh, uh, udvikler, så siger de nu, at uh, de har fuldstændig stoppet af uh, Kickstarter-kampagnen og trækket sig tilbage, og, så de 100% kan fokusere på Øh, en øh, mulighed Der vil give os der vil give dem chancen for at øh, Der vil give holdet En chance for at øh, Kreere det bedste spil De overhovedet kan Så i forhold til at de lige er et studie Der er startet op Så er de blevet fuldstændig overvældet Af alt den støtte udefra Og den store interesse Der har været øh, Omkring øh, Allison Road Og de vil, øh, de vil elske de vil simpelthen bare elske, hvis de kunne. Eller de var bare elske at uh, takke hver en af jer for, um, for, uh, for alt den støtte, de har fået. Og igennem vores. Uh, igennem deres uh, Kickstarter-kampagne og, og, uh, og fremad. Og de det er diverse, der er rigtig meget, men altså nu. De, de stopper jo med Kickstarter-kampagnen. Så det, de, vil, de vil rigtig gerne fortsætte, men. De stopper her Så nu hvor de arbejder med Team 17 Så øh, vil de få chancen for at, at Lave eller at kreere det spil Uden nogen øh, kreative øh, forhindringer Men på samme tid så øh, Vil de også øh, få ressourcerne Støtten og, øh, og erfaring Som øh, kun et øh, 25 år gammelt øh, studie kan give dem Så de øh, hvad Åh, oh, nu skal jeg starte se nysk. Åh, oh, så so spooky. Spooky skøntens. <laughs> Men i hvert fald, så... Så nu hvor, at, øh, at de har cancelled øh, Kickstarter'en, og det var meningen, at Kickstarter'en skulle køre ind til den 21. oktober, så ifølge Kickstarters regler, så øh, hvis det ikke havde nået... Hvis det ikke havde nået øh, dens øh, milepæl, så, øh, så ville de jo ikke have fået nogen af pengene, og... Nu hvor de dropper Kickstarter-kampagnen så får de Jo heller ikke nogen af pengene Så det giver jo egentlig god mening Og selvom det ikke lige er beskrevet øh, Og selvom det ikke er blevet Punkt for punkt Og skåret ud i pap I den her nyhed så kan jeg berolige alle At de Kickstarters jeg har doneret til Der er blevet hvor wow, wow, Der er jeg ikke skuet af med nogen penge Så det, det er sådan det Forløber sig for Støtterne eller for backersne at det her projekt De øh, var meget glade for at støtte Edison Road Og de gav masser af support til udvikleren Men udvikleren har nu valgt Lige at stoppe her Og så tage en anden retning Så når det kommer til At fansene kan blive involveret I spillets udvikling øh, På et senere tidspunkt Så vil de kigge På metoder ud over kickstarter Hvor det kan lade sig gøre hvad, hvad tænker du så, selv om den her udvikling med, at de har droppet Kickstarter-kampagnen? Altså, hvor de har fået en backer. Eller, ja, det er vel uh, en udgiver, det er vel. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Jamen, jeg er lidt... Øh... Jeg håber da lidt, at de kan få et godt samarbejde med Team 17. Selvom at jeg nok ironisk, no ironisk nok vil jeg nok mene, at... Øh... I sidste ende vil jeg, vil jeg højst sandsynligt mene, at øh, Kickstarter vil tilbyde dem flere kreative muligheder end hvis de var under et studie mm. et, udgive, et Men øhm, ja, det ved jeg ikke, altså hvis hvis Team Seventeen behandler dem godt, så det er, jo nok, ikke, øh, så det er jo nok ikke så det er nok ikke så ringe der. Nej. De kan nok også godt f få flere ressourcer til rådighed end bare deres Kickstarter mål, hvor man går ud for. Ja, helt klart. Jeg synes egentlig også det er sådan en, en forholdsvis ærlig approach, tag altså nu har vi pengene herfra, så behøves vi ikke have til at støtte os, fordi vi alligevel er under den her publisher. Ja. Fordi det, ja, vi har jo set det lidt før det her med, at når man har, ligesom har lavet en Kickstarter-kampagne, så har man fået opmærksomhed, og så kan man finde en publisher til at få flere penge til udviklingen, som spillet nok ja. mange gange kræver for at blive udviklet færdig. Mm. Men, det, men det går også lidt væk fra det her koncept med, at hey, vi skal ikke vi er ikke tvunget til at lytte til nogle publisher Vi, vi laver det bare for ja. jer fans Det er et samarbejde mellem jer og os. Yeah man så, så på en eller anden måde synes jeg det er ærligt nok at de sådan, Nu har vi fået penge herfra og, og vi er i et samarbejde med dem Så skal vi ikke også tage jeres penge mm. For det yeah. så. Ja Så ja. Ja, det, det bliver spændende Jeg synes det er fint at der er nogen der ligesom Har set den her popularitet af PT Og selv er blevet inspireret og så siger nu laver vi mm. også Spil i samme stil nu, hvor Helt klart. Nu hvor Helt klart. arme jo åbenbart ikke interesseret i tjene penge, så er det bare, om alle andre kommet til. Det er det. Ej, jeg har der ikke nogen uh, spooky nyheder at, at følge op med. Uh. Men jeg kan, jeg kan vende tilbage til rummet. Ja. Yeah. For der er en, uh, en del af en større hemmelighed, der er blevet afsløret eller fundet ud af af fans. Det drejer sig om Elite Dangerous. Det her fine spil, som Christian Bak er forsvundet ind i nærmest. Ja, yeah, det er det. Det er der. Han, han er bare strapped op med VR på, og så sidder han bare yeah. blødt med hans joystick derhjemme. Hmm. Sidder og flyder rundt. Men der har For tidligere i år har der dukket sådan nogle uh, alien artifacts op, der bare var unidentified artefakt i spillet, som folk har undret sig over. Udviklerne har ikke helt vil sige, hvad det var for noget med de her artefakter. Og... Uh, Ja, folk har ikke helt kunne finde ud af, hvad de, hvad de skulle bruges til, hvad de kunne bruges til. Hvad de skulle bruges til, hvad de skulle bruges til. Okay, jeg gentager mm. mig selv. Ja. Uh, men de sagde en eller anden mærkelig lyd, blandt andet, og de så lidt ud og sådan noget. Mm. Og så var der så en af de her fans, nu her efter de har været tilgængeligt et stykke tid, og fundet flere og flere af dem, der prøvede på at... Han havde noget måleinstrument. Jeg er ikke helt klar over, hvad det var for en slags, men det er åbenbart et eller andet ældre måleenhed. Man har brugt tidligere. Mm, den prøvede... En geiger. Sikkert. Ah, okay, det er jo en geiger. Men, men lad os bare sige geiger agtigt noget. Mm. Øh, den prøvede så altså på at slutte op til det lyd her. Den, den kom ud med for at se om man kunne se et eller andet spændende. Det er jo ligesom for eksempel sådan en sidder op til her, ikke? så kan vi jo se udslag på. Øh, ja, hvor meget volumen der er. Og der er også og alt min hals er helt med bølt med en anden gøjl. Oh. Tror jeg det hedder. Jeg ved ikke hvad det hedder. Det er lige meget. Mm. Øh, og så. Fik han noget ud af det faktisk, fordi at den her måling af lyden, den her Alien artefakt, den kom ud med, det tegnede sådan et, øh, et wireframe-grafik, altså sådan noget basalt 3D-grafik. Nu ja. en tekstur eller noget, mm -hmm. og tegnet med, ja, med linjer. Ja. Og det resultat, han fik ud af det, det var så sådan en basalt øh, 3D-model af hans eget skib, mm. skibstype. Hvilket han synes, der var lidt creepy. Men det, ja. det hindrer sig lidt til, at de her alien artefacts, at de så åbenbart er ude for at observere ting, for at indsamle informationer om de ting, der sker omkring dem, hmm. på vegne af en alien -ras, som man ellers ikke kan se det nu. Så. Ja. Og så blev den her oplysning, at så bragt til udvikleren, for at se, hey prøv at se, hvad funder ud af det her indtil videre om det. Og så siger de, sig. ja ja, det er meget godt, men det er kun en lille bitte del af et større komplot, der, eller en større historiedel, der er på vej. Hmm. Så det henter lidt til noget fremtidigt indhold i spillet. Ja, det er godt, det er helt klart Spooky aliens, må man sige Ja Der er tegne 3D-modeller også hmm. Så de bruger også til deres syge webcam-shows Uah Puka, det er second life all over igen <laughs> Uff, er vi lidt second life Så vi lypte alle sammen Uah. med i deres second life-udgave Ja Bare gå ind på Bukake Bliss Og nej What? <laughs> Gross Ja, lidt Det er ulækkert øh, Noget andet der også er ulækkert Det er Ubisofts øh, forhandlingsbeslutninger øh, Fordi over i USA Vi er sikret her i Europa Men over i USA så var der en øh, En premium bundle Sådan collector's edition Eller hvad er det nu Kaldes af Might and Magic Heroes 7 Ja, det er det serien kaldes nu øh, Så var der en øh, så var det den her Collector's Edition, som folk kunne, øh, kunne købe, og selvfølgelig også pre-order. Nok øh, mange, der gør det nu om dagen dag, stadigvæk. Så øh, da det kom til øh, den her pre-order til PC-udgaven, så, øh, så håbede folk jo på, at de ville øh, få en, en fysisk øh, Collector's Edition, en kasse og en masse godt. Og så selvfølgelig spillet på en CD, fysisk, som man kender det, men nej. Der var bare en digital kode Til spillet i stedet for Og det var der jo mange fans Der var lidt sure over Fordi der var mange Selv den dag i dag Der går op i at uh, samle på spil Og have dem på sin hylde Og, og virkelig uh, være vær rigtig Glade for, for de her Specielle så altså det, det kender jeg også til Jeg skal ikke uh, kæmpe mig det Men uh, i hvert fald så Så har Ubisoft været ude og bekræfte at White Magic Heroes øh, 7 Collector Station, den kommer altså med Et digitalt kopierspil i USA Ikke et fysisk kopierspil Og øhm, marketingmaterialet øhm, Eller i hvert fald detaljerne Omkring deres øh, materialer De har markedsføring for øh, På deres hjemmeside Den er nu blevet opdateret Og det som Ubisoft så gør Det er at, øh, at de tilbyder at man kan få en refund Som man får alle pengene tilbage og man får også et gratis spil, uh, for at fjerne den her frustration, som uh, entusiastiske uh, kunder måske har følt. Og de gratis spil inkluderer Far Cry 4, Assassin's Creed Rogue, uh, Rogue, aka hvorfor vil du købe Assassin's Creed spil på en PC, og så er der også The Crew, så er der Toy Soldiers uh, War Chest Hall of Fame Edition, og så var der Zombiespillet Som tidligere var Wii U Exclusive Så der kan man lige vælge lidt der Og øhm, Og ja så Er de bare ude at beklage endnu en gang Og de kan forstå på situationen At der var nogle kunder i Amerika Der ikke var klar over At øh, Collectors Edition Der var simpelthen en øh, Digital kopi af spillet øhm, Og øh, også øh, af soundtracket og sådan noget. Så øh, de, øh, de er meget ked af det, og øh, de undskylder, hvis folk bliver frustreret og skuffet øh, fra de her forskellige egen dele og, øh, og indhold, der var i øh, digital form i stedet for fysisk form. Okay. Så de bliver lige screwed over i USA der. Ja, okay. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvordan den her fejl kunne opstå, om det bare var oh. Om det måske er fordi at uh, Heroes of Might and Magic Som jeg kalder serien Fordi det hed til at starte med Måske kan det bare være at den er mere populær her i Europa Og så de bare tog informationen fra Europa Og så bare copy and pasted Og så de ikke lige tænkte på sådan, Her i Amerika der giver vi måske egentlig bare en kode Men det, det, det, det er nok lige bare Men er det selve de spillet der bare er en kode Eller er det sådan hele Det der bare er en kode Det er, altså? det er spil der en kode Okay, så der er stadig fysisk kasse og et eller andet ja. minden i den. Ja, ja, der den. er nogle goodies. Okay. Selvfølgelig så forventer man, så er det noget meget, meget fint nok, at sådan noget som soundtracket, at det er digitalt, form i en kode, eller man kan købe det på iTunes-kode, eller et eller andet der i hvert fald. Mm. Men uh, spillet der, når man køber en Collectors Edition, og får en stor fin kasse eller sådan noget, så må det da godt lige være fysisk, tænker jeg her lidt Kom on Det kan det da godt lige gøre Men øh, det gjorde det ikke lige over i, USA, over i USA Så nu kan man få pengene tilbage Og et gratis spil Fra okay. Ubisoft Men den europæiske version, der er så at på et disk, eller hvad? Ja Fedt Haha, <laughs> vi er bedst Selvfølgelig Nu har vi bare endnu et bevis <laughs> Ja Jeg vidste. Ja, ja, vi kan snakke om andre steder, hvor der er så lidt fucked up øh, på online-platforme. Det er Apple, der drejer sig om den her gang. Øh, oh. Jeg tror ikke, vi har haft med før to årsager, fordi for det første så er øh, iOS devices ikke rigtige gaming-platforme. der er vi er enige om. Her mm -hmm. på gametest. Ja. Yeah. Og så har det også været sådan lidt en nyhed, der har sådan lidt simpelthen noget tid. Øh, så har der ikke været sådan en rigtig vinkel på det endnu, eller sådan egentlig kan man kalde det fast udmelding om det men det der har været med det, det er at der er forholdsvis øh, mange spil, der både er lidt gamle, men heller ikke så gamle igen som er stoppet med at virke efter iOS 9 er udkommet mm -hmm. og øh, ja, der har så også, været, så også været yderligere problemer med det det er så, at øh, når de ikke virker med den nyeste udgave, så bliver det så pillet ned fra Storen ved, ved Apple og oh, ja. de første altså gået et skridt videre end det, de også fjernet det fra folks purchase history, selvom de har købt spillet, no. så, så man slet ikke kan skaffe dem igen. Åh oh, nej, det er også gået ud over Ghost Trick. Det er gået ud over Ghost Trick, ja. Oh. Det blandt også gået ud over Walking Dead og den her nye, forholdsvis nye udgave Bioshock, som udkom, som ikke skulle være pissegod. Men uh, det er det. ud Hvis man har købt det og spillet på farten, så skal man have lov til det. Ja... Uh, yeah. Der er, så mange, eller mange, der er en del af de her spil, der, der ikke virker med iOS 9, som så efterfølgende har fået en officiel udmelding fra de enkelte firma, der siger Vi er ved at fikse spillene, og vi lægger dem op igen Apple siger så jo, de her spil, der bliver fjernet her, de skal altså submittes igen, før de kommer på storen mm. uh, okay. Men det er jo så ikke alle spillene, fordi hvis de bliver, bliver gammel nok, så er det jo sådan begrænset for, hvor mange af udviklerne vil gå tilbage til flere år gamle spil, og så rette dem op, så de virker, virker igen ja yeah. med den nye udgave men oh. Apple har så heldigvis øh, ændret deres beslutning om at fjerne det fra folks purchase history, så de dog stadig oh. kan gå ind og hente dem, selvom de ikke virker på den nye oh. platform huh. øh, selvom de kan blive resubmittede mm. fordi det kan virke som en lidt underligst beslutning på en eller anden måde ja yeah. mm. Så det, det lyder til, at Ghost Trick var en af dem, der skulle blive lagt op igen. Så vidt yeah. lige kan forstå. Og nu ser jeg også bare Walking Dead, men det, jeg tror faktisk, det er alle tiltale-titler, der, der oh. er på iOS, der ikke virker længere. Men det vil så også blive re som submitted, eller re have mm -hmm. Igen, så man kan spille dem igen. Ja. Men det er det der med, at altså, hvis det blev fjernet fra ens purchase History, Altså, så, så mister man jo spillet, når man betaler for det. Altså, helt. Ja. Fordi så er det, så er det ikke på storene længere, og du kan ikke selv finde det væk under din purchase, hvis du gerne hente. det. det er Nej. Bare, så er det bare helt væk. Det er en pt-situation. Altså, jeg, ja, jeg tager faktisk. ikke slet pt. Ja, faktisk. Nej. Ja. Så, hmm. det lyder jo mærkeligt. Altså, på, på nogle punkter, ud over det her med at slet dem, det, er jo, det synes jeg er jo, under al kritik, eller man kalder det over al kritik under kritik, må det være mm. så, øh, som de så heldigvis så har på så kan man jo godt tegne lidt en parallel med det her, der var med Windows 10 om at de øh, lukkede et hul, som så påvirkede nogle gamle spil, ikke virke længere fordi de brugte en eller anden form for kopibeskyttelse ja. jeg vil også sige, at jeg synes faktisk det er værre altså, i Apples tilfælde fordi at man som ofte skal opdatere sin platform, før den virker ordentlig øh, og du ikke kan installere en gammel version af iOS på den det kan du jo ja. trods alt med en PC. Du kan godt have en PC stående og installere Windows 7, eller bare virtualize Windows 7 for at spille gamle spil, jo. Ja. Den mulighed har du ikke på, på iOS devices. Så der er du meld, men er altid låst til at have den nyeste udgave. Men mindre du selvfølgelig har en så gammel udgave, så den ikke kan op det til os. Arh, hvem har det? Det? Det, gælder om at, det gælder om at stå i kø til den nyeste, det ved du godt. Det er det. Så er det kun suckers, der køber ens gamle, gamle hardware, og man sælger det på DBA. Ja mm. yeah. Something like that så. Det lyder til at Apple de har smartet lidt op omkring det her øh, Med jeg flække og dem Fra ens øh, purchase history Men øh, det virker også lidt problematisk Hvis hver eneste gang de laver et nyt iOS At så det breaker sådan rimelig mange øh, Af det software der er lavet På platformen foran Ja yeah. Og det minder mig om jeg kan tjene kassen På at sælge min telefon Fordi der er flabbybereds på <laughs> Exclusives. Ja. ja. Ikke dårligt. Er det kommet, der jeg var igen, eller hvad? Nej. Okay. ikke lige være, jeg har er... tjekket hvad er, det for, hvad er det for en telefon, du har? Er det en, Live løs? journalism. Jeg har en Samsung S5. Så, ah, så har du jo lavet flappebøs på foran Har du ikke set det? Nej. Prøv, nu gør vi lige Nu noget. Vi det sammen her. Ja. Okay. Live journalism. Okay. I kender det, I elsker det. Så skal jeg bare forestille jer yes, mind, i er mind. eye. hvis nu går du går ind i, ind i Settings, se. Ah, der er kopier af Flappy Bird. Ah, nej. Du okay. Skriv ind, ind i Settings på din telefon. Ja. Og så skal du ned under, helt under den About Phone. About Device? Ja, ja. ja. Og så trykker du sikkert 40 gange på den der Android version. Android version. Der skulle ikke. Står der, der ikke et sted, hvor der står hvad version af Android du har? Jo. No. Prøv så lige bare gang på den ja, igen på den. Hæ? Så bare en lille pop-up. Ikke? Jo. No. Prøv trykke mange gange på den så. Sk mean? Så sker der noget magisk. Det skifter farve. Oh my god. Tryk mange gange på den. Mange gange. Det gør også! Spam that shit. Jeg, jeg trykker alt det jeg kan. What is this even? Vi ser hvis der sker andet. Måske er det fordi jeg har Cyanogen mod. Det går bare derfor. Jeg troede det var standard på Android. Oh god. Jeg, den, vinder. Jeg, tror, jeg vinder. Ændrer var stadig farve? Jeg tror jeg vinder. Hvad? Ændrer den bare stadig farve? Ja. Yeah. Nå okay. Så er det nok fordi jeg har Cyanogen mod. What is this madness? da kæft, det er godt der. Er det godt? Intet farve. Spillet. Ja. Yeah. Det er det er endnu bedre end når øh, er... en film snakker om mad. Er, er det ikke det flag, vi skud på? Det er farve på en eller anden ting. Prøv jo, jeg tror jeg, vinder. Kan du, se min, kan du se min skærm her? Er den tæt på? Jeg tror jeg, vinder. På prøv sig, prøv sig. Ja. Øhm. Uh... Sker der noget? Jeg tror, det sker noget. Du, du åbnede Dv6 til baggrunden. Ja, det jeg. I never asked for this. Skal lige kunne kigge på... Er klar, er klar? Kom så, kom så. Jeg tror, vi vinder. Ah, kom nu. Jeg vinder før dig. Du vinder ikke for mig. Uff. Jo. Første mand eller sidste mand til den der farve af en... af en busrøv. <laughs> ah, er det fordi, jeg har åbent baggrunden? Der er fandt ikke det, jeg det. Skal se. look, ah. look, look, look, look. Det er jo det oh, no. riveting, uh... Podcasting, det er, er her. super god radio, der. Det, <laughs> det er næsten lige så godt som alle de gange, min Skype har crashet Oh ah. no, behind the scenes No, break the illusion Ej, stop Hvorfor kan jeg ikke stoppe den er en galt. Telefonen, stop Skal jeg trykke på den spjælt? Stop telefon. Nu gider ikke mere Hun har lagt min telefon fra mig Det gider jeg ikke Okay, nu kan jeg så ikke starte op med Jeg kunne starte op lige før, jeg havde <laughs> snakket Okay Der kommer en kopi af Flappy Birds på den Og jeg tror ja. det er, jeg tror, det er standard i Android Gotcha. Så flyver man bare rundt med en uh, Android uh, Gud i stedet for an Android Android ah, okay. så, så ved vi det Det er super Så må folk jo lige skrive ind til os Og høre om de kan, eller sige om de kan få det til at virke derhjemme mm, Ja, det var I endelig Gør det Gør det. Do that shit Skal vi tage min sidste nyhed så? Ja, yeah, lad os Lad os få det overstået snart muligt. Mhm mm der er blevet annonceret en Game of the Year Udgave af Bloodborne Yes Som udkommer i slutningen af november mm -hmm. Og den udgave vil selvfølgelig indeholde spillet og <laughs> Den her DLC uh, Expansion der hedder The Old Hunters Som også udkommer cirka samtidig til Dem der allerede har spillet i foran. Ja yeah. Så det kan man glæde sig til Jeg ved ikke om prisen bliver fuld pris, Eller om de måske slår noget af den Det står der faktisk ikke noget om Men, uh... Nej så kan, man, så kan man glæde sig lidt til dig Ja, yeah, det Jeg synes det er en lidt det... Få lige kommentere på den Nu ved jeg ikke, om du vil hmm. sige noget spændende Nej, bare, bare kommentere away Jeg synes det er en lidt underlig, øh, underlig Tidspunkt at udgive den på Også Ja, hmm. er to årsager for det første Jeg er ikke i tvivl om at den nok skal få en Game of Dears øh, Både nominering og pris nok også <laughs> flere Det er et fantastisk spil yeah. Men det udkom tidligere i år Ja, yeah. altså, der er ikke engang gået et år <laughs> Hvordan kan det så være Game of the Year på en eller anden måde? Oh Right Og så er det også Shit. lidt underligt på en eller anden måde At de laver en Game of the Year Som kun indeholder den første DLC og der er ikke komme to expansions til det? Jo, det er mindes jeg Så det synes jeg også er lidt underligt Så det er måske sådan lidt tidligt at udgive en Game of the Year Det virker måske mm. sådan lidt så om, at Hey, vi har givet dig nogle first -party spil til jul Lad os så oh, sig bare en sted Ja, lad os udgive flere spil Ja Nathan Drake Collection, what? <laughs> um, ej, jeg glæder mig til uh, næste år, hvor der er alle expansions i, century, i um, Game of the Century Edition. <laughs> ja, Game of the Year 2. Den, den skal jeg have. Er uh, jeg Bloodborne? Den skal jeg bare have. Jamen, jeg har ikke fået købt købe Bloodborne endnu. Jeg, jeg um. føler mig så dødig. Uh. Ah. Men så er det jo en god tid at købe den til Game of the Year 2. Game of the Year det Edition det. 2. Game of the Year, uh, Electric Boogaloo Edition. <laughs> ja. Hvad fanden? Well, indtil den dag kommer, så kan vi snakke en masse om min sidste nyhed med Halo 5 og ah, mikrotransaktioner. Fældst. Dejligt, dejligt. Ah. Okay, det er, det er sådan tre små nyheder i en. Vi starter ud med et interview, som højst sandsynligt er fra... Gamespot, ja, det er fra øh, Det er et øh, Det er et exclusive mm. øh, Interview fra Gamespot Der øh, snakker om Halo 5 og bare siger Free for free studios Hvor er I bare awesome Og hvor er det bare godt, at I nu vil sørge for At den her udgivelse ikke bliver sådan en katastrofe Ligesom Halo Master Chef Edition ja. Eller Collection Det kan jeg huske Jeg vil gerne hjem og, og så siger GameTest eller så GameTest så siger Gamespot <laughs> så også at uh, I tager en unik approach eller I tager sådan en unik uh, tilgang til uh, til DLC i det at I jo giver uh, maps gratis uh, det væk det første år hvorfor hvorfor gør I det her og, uh, og tror du eller tror I at det vil blive enorm i industrien så siger øh, en udvikler fra Free For Free Industries, øh, som er design Kevin Franklin. Så good old KF, han siger, han håber, at det bliver en norm. Og øh, grund, den første, den første grund til, der, der er to grunde. Den ene grund til, at de gjorde det, det var fordi, at de ville sørge for, at de ville investere rigtig meget i et samarbejde. Mellem dem og spillerne så, øh, Og de viste spillerne at de lagde rigtig meget i deres arbejde med Halo 5 Så da de udgav Halo 4 så var, det, øh, så var der et season pass Så var der DLC pakke 1, 2, 3 Og så før du vidste af det så havde du Seks forskellige buckets og, og playlists Og spillere skulle... Øh, skulle lave alle mulige beslutninger om øh, hvem øh, om de ville spille øh, det nye content eller med deres venner, som var så dumme ikke at få det nye content. Og, nogle Og det kunne de bare er ja, nogle plæbs hele bundet. Og det kunne de bare ikke få til at passe med øh, med, øh, med deres spildesign. Så løsningen var at putte Alting i den samme playlist. Og øh, fordelen ved det her er så bedre matchmaking. Øh, fordi at øh, der er færre sådan, grupper og playlists Som, som folk skal øh, filtrere igennem Og alle har, øh, alle har øh, mulighed for det samme content der er første år Og det giver dem et langt øh, bedre fokus på Hvornår de øh, øh, vil begynde at tilføje ting Så øh, det, var den, det var den største øh, det var den største øh, faktor hos dem i hvert fald. Og jeg mener ikke øh Ja. <laughs> jeg mener ikke rigtigt at øh, han nævner en anden grund, men det er jo nok bare så, så stort, at det er grund nok i sig selv. Så tænker man jo nok. Jamen det er jo super. Gratis øh, maps det første år. Kanon. Jeg kan ikke vente. Men min kære Spartan, der er uler i mosen, fordi at øh, i Halo 5 Guardians, så er der et nyt øh, REQ system, som øh, jeg går ud fra, at det er et leveling system, og man kan få unlocks og bonuser, og øh, man, kan få, øh, man kan få meget mere R REQ og unlocks og alt det der øh, igennem traditionelt gameplay. Men hvis du gerne lige vil have det, går hurtigere, så har du muligheden for at betale med pengen fra din real life punkt, hvis det nu skulle passe dig. Og øh, når det kommer til prisen af de her REQ packs, så, øh, så snakker øh, Free for Free Industries lidt om, hvad det kommer til at passe, eller hvordan det kommer til at passe, og hvad det kommer til at koste. Så det er jo de her mikrotransaktioner i de her REQ packs, fordi der er en branche pack, der giver 1250 rp med de her RPA, det ved jeg ikke helt, det er måske Experience Points, og de her REQ-packs, det er pakker men i hvert fald, så kan du få øhm, hvad hedder det så kan du få en branche REQ-pack øh, for øh, 1250 RP, og øh, der er ingen mulighed for at betale rigtige penge, så det her, det er bare betalt med øh, In-game, currency, øh, rp og, øh, når det, og så er der en silver Som koster 2 dollars Og 5.000 rp Og så er der en guldpakke Der koster 10.000 rp Og 3 dollars Så okay. det, det er sådan, der ligger Og øh, Ja, det kan man Kan man jo mene om øh, Hvad man vil, i hvert fald så. Synes jeg det er lidt uh, underligt At et Halo multiplayer spil Der virkede som Det virkede som noget af det mest old school Og pureste Multiplayer oplevelse Selvfølgelig så kan man godt indrømme at At de begyndte at eksperimentere lidt Med multiplayer ideen Men stadigvæk Der er skudt noget old school over Halo 2 og 3 multiplayer og sådan noget um, Så nu er der simpelthen uh, mikrotransaktioner I spillet og selvfølgelig når der er mikrotransaktioner involveret, så kommer der kritik. Så Halo 5 er jo det her triple spil der giver mulighed for mikrotransaktioner, og det fik kritik, så nu er øh, hvad hedder det? Nu er øh, Free For Free Industries øh, ude og forsvare det, og han og den samme fyr i interviewet med GameSpot siger så, at øh, alt der. Hvad hedder det? Alt du får med i de her AQ packs igennem det her system, det er tilgængeligt, uanset om du bruger rigtige penge fra din rigtige punkt eller ej. Så der er ikke nogen crazy special items, som kun er reserveret til øh, spillere, som bruger rigtig mange real life penge. Og du får også en masse belønninger og bonusser, hver øh, enten du spiller Arena eller Warzone. Så du har altid en masse stof, som du kan lege med og bruge i kampen. Så det vigtigste for dem, det er i hvert fald, at det øjeblik, de startede, de overhovedet havde snakken om at, at introducere det her system. Det var, at spillet stadigvæk skulle være balanceret. I sidste ende, så er det jo et multiplayerspil Det er ikke Et Det er ikke et spend more to win game Så de ville sørge for At du kunne Bruge en hel masse penge, hvis du ville Og du øh, Og du øh, Og bare fordi at du troede At du kunne øh, <laughs> Ja, bare fordi du troede at Du kunne få fem scorpions Fordi du brugte mange penge så kommer, det, så kommer det ikke automatisk til at give dig en sejr Kommer bare ikke Du vinder ikke på automatik Du skal stadigvæk øh, Du skal stadigvæk øh, øh, Gøre dig fortjent til, til retten For at bruge de her Scorpions Når du er inde i kampen Jeg ved ikke så meget om Halo Men det lyder meget som Kedestreaks eller noget af den dur Og i hvert fald så øh, Så siger Free, for Free også At de forventer at spillere får omkring 2000 RP for en hver Warzone-match de spiller. Så. Så kan vi jo nok selv. Øh, selv regne ud, hvor meget man skal grinde for at købe de her AIQ-packs. Ja. I hvert fald, så. Øh, så de, de, siger, de siger så også. Lige for at toppe den her nyhed af. Så siger de <laughs> så mere. også, at de. Øh, de vil ikke Få De ikke rigtig tjene De, de ikke rigtig sådan tjene penge Ind På, på de her mikrotransaktioner de, de bruger nok også meget udviklingstid Og ressourcer på, på, at, på at Skabe dem Og skabe de her systemer Fordi øh, Der er faktisk en anden del Til den her historie Og det er at en del af, af Indtægterne vi går til Halo World Championship, øh, som er den her competitive gaming series liga, mm. kan, jeg, kan jeg forestille mig i hvert fald. Ja. Så det er jo også, øh, det er jo også meget pænt af dem. Men igen, som, <laughs> som vi har været inde på før, så er jeg bare ufattelig træt af AAA-spil, der er mikrotransaktioner ja jeg, jeg synes ikke rigtigt at Det er fortjent Når man allerede har Taget 60 dollars Og endnu mere i Danmark øh, For øh, deres spilprodukt så altså, er der stadigvæk den her Den her beslutning Fra enten fra udviklingsholdet Eller højst sandsynligt fra udgiveren Der siger kunne, kunne I ikke godt putte mikrotransaktioner i jeres spil Om det så er singleplayer player Coop Open world Multiplayer Hvad det nu end er Det er øh... Jeg synes det er fint nok At de forklarer hvordan det hænger sammen Jeg er meget forvirret Jeg ved ikke hvordan Halo fungerer Og jeg, Men jeg, jeg værdsætter stadig en forklaring Jeg synes bare stadigvæk ikke rigtigt Det er noget jeg kan acceptere Og hvornår bliver det Hvornår, hvornår skal vi sige fra? Hvornår skal vi sige stop? Fordi som så mange andre ting og sager. Eller som så mange andre features og idéer i, i spilindustrien. Så er det jo bare blevet normen. Og jeg føler ikke rigtigt at det her stopper med at blive normen. Hvis ikke vi siger noget. Og det er ikke. Det er ikke mig her på ApoGameses, der bruger en, en kasse og siger, I skal alle sammen skrive onde ting til dem på Twitter. Det hjælper hver gang. Nej, lad, lad være med det for fanden. Det, det hjælper ingenting. Øhm, jeg synes bare, jeg er ved at være træt af mikrotransaktioner i AAA-fuldprisspil. Så jeg vil gerne have det stopper. Tak. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg er så rent faktisk på den anden side, jeg synes, det er fint, fordi, eller okay, nu, nu skal jeg lige begynde mit svar selvfølgelig. Øh, der er stadig det her åbne spørgsmål om, bliver det balanceret, mm. eller ødelægger det balancen? Hvis du ødelægger balancen, mm. så er det noget lort, altså. Ja. Yeah. Øh, og så er det så meget lort, så er der mange andre alternativer, der er bedre. Øh, det er selvfølgelig også et problem, når de indfører de her mikrotransaktioner med om man får en tilfredsstillende oplevelse, ved ikke at gøre det, altså, bliver grindingen så style. fordi at de gerne vil have folk til at købe dem i stedet for, så man ikke får en god oplevelse. Hvis ikke man køber noget, så er så altså lort. Men ja. som udgangspunkt synes jeg, at det er et godt alternativ til det her med mappacks. Fordi jeg forstår godt, at de vil gerne have penge for mappacks, eller de vil gerne have penge for at blive ved med at understå på en eller anden måde. Ja. Øh, julen skal jo ligesom køre rundt, men, mm -hmm. men den traditionelle model med at købe mappacks, er bare ikke særlig funktionel, fordi at Ja, som, som de også selv siger, det skaber den her spyttelse i brugerbasen. Yeah. De er ikke rigtig, rigtig tilpasset matchmaking til det. Og okay. det gør jo faktisk også, at dem der bruger penge på mappacks, de får, de får mindre ud af det, fordi der er færre af dem. Så det vil sige, at hvis, hvis de har svært at finde spil, fordi de har købt de her mappacks, altså, så, så er det fint at se, at de godt går tilbage og slå dem fra, men så har de brugt penge på noget, de ikke kommer til at bruge. Yeah. Så det er også rimelig godt, fordi det er, det er tit det, der sker med Call Duty-spillene. Altså, så længe de er og det er lige præcis, fordi de er så super populære, ikke? så kan det godt svare sig at have map packs. Så kan du stadig godt finde spillere, men lige så snart spillet er begyndt lidt at wind down, så er det kun normale maps, du kan spille med det. Og så har du lidt ja. smidt de der map packs ud i vinduet. Mm. Så lige præcis i det her nej i multiplayer-spil, der alligevel bliver supporteret med maps, så synes jeg, det er et godt alternativ at skifte over til, til at have mikrotransaktioner i en eller anden forstand. Hvis de overholder de to andre ordneregler. Mhm. Men, men det bliver spændende, jo, det. At, det er spændende at se, hvordan, hvordan systemet kommer til at være, fordi de her requisition points, eller AIQ, som det hedder, det virker lidt som noget killstreaks. Altså, det virker lidt som noget, du kan optjene in-game in ved at lave kills, og så kan du så... Når, man, når jeg spawner nu her, så vil jeg gerne have en Warthog med, for eksempel. Så spawner jeg nogle den basen sammen med en. Og så mm. er det mærkeligt det her med, at man kan købe dem autogame rigtig penge, men når man indspiller, ja. skal man stadig også sig fortjent til dem, altså... Hvad, hvad betyder det så? Altså, fordi hvis jeg stadig skal gøre mig fortjent til et indgame, hvad er der så anderledes for, at vi bare gør det indgame? Altså, skal, nogle, nogle, nogle de, skal jeg købe nogle af de her packs ud, og så få nogle kort, som så er de her Virgil's, som så bruger ind i spillet eller, eller hvordan fungerer det? Det er jeg lidt spændt på, at se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Ja. Det er at høre om interessant at diskutere. <laughs> Ej, ja. Ej, men det er selvfølgelig også. Jeg, jeg er jo nok også lidt pessimistisk På forhånd Fordi jeg, ikke, jeg har aldrig nogensinde spillet Halo multiplayer sådan Seriøst Jeg har kun prøvet over og hos venner og sådan noget. Mm. Øh, Så jeg har ikke det store kendskab til det Så for mig så lugter det bare Med det samme af Pengegriske svin mm. Men igen Du har også fuldstændig ret i At mappacks gratis Yes All for it Jeg har magt ikke rigtig at have det her system Hvor man skal betale for map packs længere Synes godt det lige må ændre sig lidt Som så mange andre ting i industrien ændrer sig Jeg ved ikke om det er måske bare Ja, bogstaveligt talt prisen vi skal betale For at de her Map packs bliver gratis men så skal det være mikrotransaktioner Jeg ved det sgu ikke Det kan være Ja Ja, jeg kan ikke se, hvilken model de ellers skulle lave. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, der laver den her vej, men man så kan købe øh, kosmetiske items, så den er også fin nok. Men det er bare ikke, ja. det er bare ikke alle spil, ligesom der kan gå den her vej, fordi man ja. giver jo lidt afkald på en eller anden konsistens i, øh, i det æstetiske design ved at gøre ja. det, ikke? Altså i... Okay, nu har du så også kritiseret Team Fortress 2 for at gøre det. Ja, øh, jeg synes, men... det har ødelagt deres art style fuldstændig. Ja, men jeg vil så sige, at det er så et spil, der... Trods alt tillader det i hvert en lille smule. Altså fordi det er lidt fjollet, det er lidt karikeret i forvejen, ikke? Mm -hmm. ikke? Ikke at jeg siger, at du tager fejl øh, i din kritik, den, den synes jeg er stadig er berettiget. Men for eksempel sådan noget som Halo, ikke? der har de jo sådan en helt fast design på de her military units, hvordan de skal se ud. Der vil det se ja. endnu mere mærkeligt ud, hvis de lavede mærkelige hatte. Helt klart. Øh, de, altså, de har jo lidt med, at øh, jeg tror det var i... Var det Reach måske, hvor de havde unlocks, du fik, når du levelede op lidt i stil med øh, Call of Duty, men så i stedet for at man fik udstyr, så var alt til tilgængeligt til start med, men så var det sådan kosmetiske items, så altså, du kunne øh, putte forskellige chestplates og øh, skulderplader på dine armer. Altså, ja. så der var lidt kosmetiske øh, unlocks i det, men det er jo stadig sådan rimelig begrænset. Hvis det skulle være en øh, betalingsmodel, så skal der være mange ting tilgængelige. Og det skal der helst. Så det skal der helst. Men ja, men altså jeg kan godt se, din de nu får urolighed med det der, fordi der er jo mange ting, hvor der er ligesom forskellige... Jamen du kan jo godt jo på forskellige måder, men man kan stadig kritisere dem også med sådan noget sådan nogle kort, man kan bruge, man kan bøne. Altså for eksempel... Nu ved jeg ikke, om du har spillet Titanfall på PC eller et eller andet. Nej, det ser jeg ikke. Der er jo ikke Microtransactions med i det spil, men de har jo faktisk lavet sådan, så at øh, de har noget, der faktisk vil være meget naturligt at lave om til Microtransactions. De har jo de her kort, du får, når du spiller spillet, ved enten at lave ja. udfordringer eller bare ved at spille det sådan nogle cards, du så kan bruge i kampene, altså, som giver dig øh, OP-fordel, kan man godt kalde dem, heller <laughs> Ja, um, Altså, der, der, man kan også godt lave sådan et system, og så hook det op på microtransactions. Mm -hmm. um, det påvirker selvfølgelig også gameplayet. Ja, så der, der, der, der, der er lidt forskellige måder at gøre det på, men, men ja, altså, jeg, jeg tror jeg tror egentlig med dig så vidt, at, at når man køber et 60 dollars spil, eller fuld, fuld spil. spil så vil man helst ikke skulle spekulere i, hvor, der, hvor skal jeg bruge penge hen yderligere. Nej. Måske hvis der kommer en substantiel uh, ud, udvidelse eller et eller andet, men ellers så, nu har jeg hele oplevelsen, nu er jeg bare spille. Ja. Og, jeg, og, og jeg tror også, det er lidt samme problem, der er med de her uh, pre-order, deals og ekstra bonus som siger, for helvede, giv mig nu bare det hele, jeg vil bare have, have den komplette oplevelse. Nu ja. har jeg betalt, jeg, jeg vil bare være der, altså jeg vil bare... Giv mm. mig nu bare det skide spil. Lad må bare spille lidt spekulære. Jeg, jeg vil der. Jeg ikke lukkes ude. Ærligt ja, præcis. Jeg, skal ikke, jeg gider ikke have de her meta om, mm. Hvad skal jeg ellers have for at det virker, det spil her? Mm. Um. Så, jeg, ja. Så jeg, jeg tror også, at den overvejelse ligger, ligger lidt af det samme, som, som de her prioriterede order DLC. Der får de også ved at være trætte af. Ja. Forstået, stod. Jamen, det, det er helt klart... Det, det er gode overvejelser. Alt sammen. Ja, jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det kommer til at udspille sig nu er Halo 5 jo lige på trapperne Så det kan jo være, at der kommer nyheder omkring det Det kan være, at der kommer nyheder omkring Hvordan deres system er broken Hvordan de måske ja. havde serverproblemer Hvad der nu sker Hvad end der kommer, så skal vi i hvert fald nok holde i opdateret Og det var egentlig alt for denne gang Var det ikke, of? Jo ja. Jeg er ikke mere, du er ikke mere Jeg har Vores, vores øh, gamle korpus har givet alt, hvad den nu har, men må ikke vi også vender tilbage En anden god gang Selvom at vi burde gå på pension I <laughs> den her alder Men i hvert fald så skal I huske at I kan skrive til os På mail På gametest, -gametest Det må I hjertens ja. Og så skal I selvfølgelig også huske At se masser af vores program Inde på YouTube Som er hvor, hvor Vores YouTube kanal hedder Gametest Danmark Og så kan vi jo også, vi løftede jo sløret for det tidligere, men nu kan vi også for alvor bekræfte, at vi er tilbage på DK4. Det første afsnit er allerede så... blevet afspillet der. Ja, det er det nemlig. Så I kan bare gå ind og tjekke på DK4s øh, hjemmeside og deres tv-guide. Søge efter gametest. Men i hvert fald så skal jeg nok gøre det nemt, for jeg vil lige at be roligt i jer og sige, at vi kommer med et nyt gametestprogram hver anden mandag. På DK4 kl. 17 Så det kan I se frem til Og så bliver det også genudsendt en masse gange i løbet af ugen Med det samme program Hvis I lige skal Hvis I lige misser det Eller hvis, hvis I lige gerne vil Stadigvæk ligge under dynen en søndag morgen Og se vores program kl. halv 10 Hvilket jeg synes der er meget hyggeligt <laughs> Tanken om det Men i hvert fald så skal I også bare huske At I kan finde os på Twitter hvor vi øh, også hedder GameTest Danmark Det er, som vi gør på Youtube Vi har en øh, Facebook øh, Giv os et like øh, øh, Side Hvor vi hedder GameTest Forever Og så har vi også en rigtig hyggelig øh, Snakke og diskutere Og fjolle gruppe Der hedder Group GameTest Hvis i finder den, så anmod om at blive medlem Så lukker vi os ind Eller så lukker vi jer ind Det, det er sådan det fungerer. <laughs> og ja, det var vist øh, alt for den gang Men der er vist også noget iTunes, er der ikke of Jo, der er det lige præcis Vi har fået en ny iTunes kanal med alle vores ja. Øh, ja, lyd iTunes Eller lyd så der. Mm -hmm. øh, Det er også den, jeg vil råde til at begynde at abonnere på Hvis I kan lide at lytte til abone på GameTest Fordi det er der ja. vi for også være Men vi har lige en periode, hvor vi er på den gamle og på den nye Og den nye, den hedder øh, GameToast ja. Opkaldt efter vores gamle podcast mm -hmm. Præcis, det er øh... Det er forfaderen, det er der, det kommer til at ligge fremover Ja Ja, så ved I det, så er I blevet klogere, og så har I ellers fri nu Fordi nu har I nok lyttet nok på os indtil da Men ellers så må I have det skide godt derude, og så kommer vi tilbage en anden god gang Med flere dumme bemærkninger og skøre nyheder